Inna alhamdulillah na'maduhu wa nasta'ainuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Ya ayyuhaladheena amanu takullaha haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antumuslimun Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalaha wa kullu dalalatin finnar fa hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita untuk bisa berkumpul di majlis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangka untuk mengagungkan Allah Dalam rangka untuk mengingatnya Dan dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita Dan perbaiki keimanan kita Dan insya Allah pada kesempatan hari ini Topik yang akan kita angkat adalah tentang Kiat-kiat meningkatkan iman, Kiat-kiat meningkatkan iman Atau asbab ziadatil iman Sebab-sebab uh, meningginya keimanan Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengikatkan Masalah kebahagiaan dengan keimanan Sejauh mana Kadar iman seorang semakin tinggi Maka akan semakin tinggi Kebahagiaan yang akan dia peroleh Di dunia maupun di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Man amila salihan Min dakarin aw unsah Wahua mu'min Fala nuhiyannahu hayatam tayyibah Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Barang siapa yang beramal saleh, lelaki maupun wanita, wahwa mu'min dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa lanuhyiannahu hayatam tayyibah, maka kami akan uh, memberikan kepada dia kehidupan yang penuh kebaikan, kehidupan kebahagiaan ini di dunia. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun dan kami akan berikan janjaran kepada dia, ya, kepada mereka Yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan Ini di dunia maupun di akhirat Jadi dalam ayat ini Allah SWT menjanjikan kebahagiaan ya, Bagi orang-orang beriman di dunia Dan juga ganjaran yang indah Bagi orang-orang beriman di akhirat kelak Karena yakinlah para hadirin dan hadrat yang dirahmati oleh Allah SWT Sejauh mana seorang ya, Tinggi keimanannya Sejauh itu pula kebahagiaan yang akan dia raih di dunia Sebelum di akhirat Karenanya pembicaraan tentang Meningkatkan keimanan adalah pembicaraan yang Sangat urgen Bagi kita kaum mukminin dalam menjalani Kehidupan kita sehari-hari Kita ingin iman kita bertambah Dan kita sangat sadar Sering sekali iman kita turun Maka kita tidak ingin iman kita turun Terus menerus, kita ingin diperbaiki Kemudian ditambah lagi Dan demikianlah kondisi iman Seorang muslim Yazid wayangkus Bertambah dan berkurang Maka kerana para salaf dahulu, para sahabat mereka memberi perhatian yang khusus tentang masalah bertambahnya keimanan. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu pernah berkata, halum nasdat imanan. Marilah kita berkumpul agar kita menambah keimanan. Berkumpul dalam untuk menambah keimanan. Demikian juga, misalnya Ibn Masud radhiyallahu taalaanhu pernah berkata, ijlisu bina. Nasdat imanan, marilah kita duduk barang-barang Agar kita menambah keimanan Dengan bermuzakarah, saling mengingatkan Dengan membacakan Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis-majlis inilah yang akan menambah Keimanan Demikian juga Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata Ijlisubina Nu'min sa'atan Marilah kita duduk, kita tambah keimanan kita Beberapa saat ini Karenanya mengetahui kapan iman kita bertambah dan kapan iman kita berkurang merupakan fikih seorang hamba. Fikih seorang hamba dia mengetahui kapan imannya bertambah dan kapan imannya berkurang, sebab apa imannya bertambah dan sebab apa imannya berkurang. Sebagaimana eh, perkataan Abu Darda radhiyallahu ta'ala dia mengatakan min fikhil abdi an ya'lam am zadd am muntakis. Di antara fikir seorang hamba, dia mengetahui apakah imannya sedang bertambah atau imannya sedang berkurang. Ini penting. Kita harus sadar kapan iman kita bertambah, dengan apa iman kita bertambah, maka kita lazimi sebab-sebab tersebut. Dan kita, Allah memberikan kita ilmu untuk mengetahui kapan iman kita berkurang. Kita semua bisa merasakan, ketika iman kita berkurang, ketika hati kita terasa keras, hati kita terasa kaku, susah untuk Uh, mentadaburi ayat Allah subhanahu wa ta'ala Mendengar ayat-ayat Allah seakan-akan Tidak ada suasana yang indah Tadkala mendengar ayat-ayat Allah Ini menunjukkan iman kita sedang lemah Dan hati kita sedang keras ya, Seorang hamba bisa merasakan ini dan Ini harusnya diperhatikan dan Ini merupakan fikir kecerdasan seorang hamba Dia mengetahui apakah imannya sedang bertambah Atau imannya sedang berkurang Kemudian Abu Darda juga mengatakan Min fikhil abd diantara fikir seorang hamba Anya alam, tidaknya dia mengetahui nazakat syaitan, anna tak tahi. Dia tahu kapan gangguan syaitan mendatanginya. Ini juga penting. Kapan saya terjatuh iman saya? Kapan saya tergoda dengan syaitan? Dalam kondisi apa saya tergoda dengan syaitan? Sehingga dia berusaha menjauhi kondisi-kondisi seperti itu. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang sebab-sebab. Uh, bertambahnya keimanan yang saya ringkas dari buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq Subhanahu wa ta ta'ala Abdul Razzaq al badar ya dalam kitabnya Asbab Ziyadatul Iman Asbab Ziyadati iman wa Nuqsanih sebab-sebab bertambahnya keimanan dan uh, turunnya keimanan. Beliau dalam buku yang ringkas ini yang sekitar cuma 80 halaman Beliau menyebutkan tentang sebab-sebab bertambahnya iman dan sebab-sebab turunnya iman. Namun, pembahasan kita pada pagi hari ini tentang sebab-sebab bertambahnya keimanan. Dia menyebutkan beberapa sebab yang penting. Tentunya banyak sebab. Tapi konsentrasi beliau pada sebab-sebab yang penting, yang mudah menambah keimanan. Secara umum, secara umum, seluruh amalan soleh menambah keimanan. Dan seluruh kemaksiatan mengurangi keimanan. Oleh karenanya di antara akidah Ahlussunnah Wal Jamaah bahwasnya al-iman qaulun wa amalun. Iman itu terdiri atas perkataan dan terdiri atas amal soleh, perbuatan. Iman terdiri atas perkataan dan perbuatan. Yazidu biṭ-ṭā'ati wa yanquṣu bil-ma'ṣiyati. Bahwasnya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini kaidah umum dalam kaidah masalah iman dalam ahl menurut Ahlussunnah Wal Jamaah bahwasnya iman adalah perkataan dan perbuatan Kemudian iman itu Bisa bertambah dengan ketaatan Dan iman berkurang dengan kemaksiatan Berbeda dengan akidahnya Orang-orang mu'tazilah ya, Demikian juga berbeda dengan akidahnya Orang-orang khawarij Dan juga berbeda dengan akidahnya orang-orang murjiah ya, Yang membatasi bahawanya Iman itu hanyalah pada masalah hati Dan tidak bertambah dan tidak berkurang Adapun akidah al-usna wal-jamaah Tidak demikian Akidah al-usna wal-jamaah, iman itu Bisa merupakan perkataan Kata-kata yang indah, zikir itu merupakan Keimanan, kemudian juga bisa Perbuatan, sholat, ya, sedekah ya, Ini, haji, umrah Ini merupakan keimanan Dan bertambahnya iman dengan Ketaatan, dan berkurangnya Iman dengan kemaksiatan. Ini kaidah umum, apa yang akan Disebut oleh Syekham Trazak Al-Badar Hatithahullahu Ta'ala Adalah Poin-poin terpenting dari amalan soleh, karena iman bertambah dengan amal saleh. Maka kita akan sebutkan poin-poin yang beliau sebutkan dalam buku beliau tersebut yang menambah keimanan. Yang pertama, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Ini merupakan perkara yang sangat penting yang sangat menambah keimanan. Ya, seluruh ilmu yang berkaitan dengan agama Ya, baik ilmu halal wal haram tentang halal dan haram ilmu tentang usul fikih ilmu tentang mustalah hadis ilmu tentang e, akhlak ilmu tentang zuhud ya, ilmu tentang adab seluruh ilmu yang berkaitan dengan agama maka itu akan menambah keimanan seorang hamba dan keutamaan menuntut ilmu sangat luar biasa sangat luar biasa oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu kata Allah wa qur zidni ilma katakanlah wahai Muhammad rabbi zidni ilma ya rabbu tambahkanlah bagiku ilmu Allah tidak pernah memerintahkan nabi untuk minta tambahan yang lain kecuali tambahan ilmu ini menunjukkan pentingnya ilmu yang bermanfaat rikananya dalam hadis yang masyhur yang antum juga semua sering-sering dengar hadis tersebut Rasulullah sallallahu bersabda man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman Sahalallahu Allahu lahu bihi tariqon ilal jannah Barang siapa yang menempuh suatu jalan Dalam rangka untuk meraih ilmu Untuk menutup ilmu Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Perhatikan hadis ini Kata Nabi Sallallahu SAW Barang siapa yang menempuh jalan untuk menutup ilmu Allah mudahkan jalannya menuju surga Taib, bukankah kita semua sepakat Seluruh amalan soleh mengantarkan kepada surga Ia ya atau tidak Semua amalan soleh mengantarkan kepada surga atau tidak Sholat mengantarkan kepada surga. Puasa mengantarkan kepada surga. Bayar zakat mengantarkan kepada surga. Lantas kenapa Nabi SAW mengkhususkan penyebutan menutup ilmu mengantarkan kepada surga? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Tidak. Hah? Kenapa? Satu amalan ibadah tersendiri. Kurang pas. Hah? Karena akan beribadah dengan benar Hampir pas Harus ilmu terlebih dahulu Supaya bisa ibadahnya diterima Ini semuanya hampir-hampir pas Tapi kurang pas <laughs> Yang benar Allah Sebagian perkataan sebagian ulama Kenapa Rasulullah SAW ya, Menyebutkan Berjalan menurut ilmu Dimudahkan jalannya menuju surga Karena Jalan yang paling cepat mengantarkan kepada surga Adalah menurut ilmu Para ulama karena jalan yang paling cepat Yang mengantarkan kepada surga adalah jalan menuntut ilmu. Karena tadi dijelaskan oleh sebagian ikhwan dengan ilmu akan terbuka cakrawala tentang berbagai macam kebaikan. Dengan ilmu seorang akan beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Dengan ilmu seorang akan mengetahui keburukan-keburukan untuk dia jauhi. Oleh karenanya ilmu merupakan pintu yang membuka berbagai macam kebaikan. Karenanya jalan yang tercepat mengantarkan seorang ke surga adalah menuntut ilmu. Sehingga dikhususkanlah penyebutannya oleh Nabi dalam hadis ini Kata Nabi SAW Mansalah Barang siapa yang berjalan Berjalan banyak, ke masjid juga berjalan ya. Cari rezeki juga berjalan Berhaji juga mungkin berjalan Umrah juga berjalan Tapi kenapa Rasulullah SAW menyebutkan Mansalah ilman. Barang siapa yang berjalan karena mencari ilmu Kenapa? Karena tadi dikatakan oleh para ulama Berjalan untuk ilmu Ini merupakan jalan termudah untuk mengantarkan kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala Mereka hanya Ini dalil yang sangat kuat menunjukkan bahawa Sanya menutup ilmu akan menambah Keimanan Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW ya, Man yuridillahu bihi khairan Dalam sahih Al-Bukhari Man yuridillahu bihi khairan Yifatthihu fidjid Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan Allah akan buat dia paham tentang agama Perhatikan di sini para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yuridillahu bihi khairan. Man kalimat syarat, barang siapa. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah untuk dirinya, khairan di sini seperti kata Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah dalam bentuk tanwin Dan ada kalimat kalau ada kalimat nakirah dalam kalimat syarat maka memberikan faedah keumuman dan juga memberikan faedah tafkhim sebagaimana perkataan Ibnu Hajar rahimahullah tatkala kalimat nakirah datang dalam bentuk kalimat syarat Allah tidak nabi tidak mengatakan man yuridillahu bihi alkhaira tidak ada alif lam man yuridu bihi khairan tanwin ini yang belajar bahasa Arab betul ngerti ya ini kalimat nakirah bukan kalimat ma'rifah dalam kaidah usul fiqi kalau kalimat nakirah disebutkan dalam konteks kalimat syarat Maka memberikan faedah keumuman Seakan-akan Nabi mengatakan Barang siapa yang Allah ingin berikan kepada dia Kebaikan dengan berbagai macam kebaikan ya, Umum mencakup kebaikan apa saja Maka Allah akan buat dia paham tentang agama Ibn Hajar mengatakan Untuk menunjukkan khairan di situ Untuk menunjukkan agungnya kebaikan tersebut Seakan-akan Nabi mengatakan Barang siapa yang ingin Allah berikan kepada dia Kebaikan yang spesial Bukan sembarang kebaikan Maka Allah akan buat dia paham tentang agama ini menunjukkan akan keutamaan ilmu. Dan yang paling menunjukkan akan keutamaan ilmu seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Darda hadis yang panjang tadi kelanjutan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam barangsiapa yang berjalan mencari ilmu maka Allah akan mudahkan jalan yang menuju surga kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innal malaikata la taduu ajnihataha ridan bi talibil ilmi bim yasnah ridan bi talibil ilmi bim yasnah sungguhnya malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka yang menunjukkan tawaduknya malaikat. Malaikat tawaduk di hadapan siapa? Di hadapan penuntut ilmu. Di hadapan penuntut ilmu. Karena apa? Karena penuntut ilmu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mencari ilmu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berhak untuk para malaikat tawaduk kepada mereka sehingga para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka ya karena ya ridha dengan akan dilakukan oleh penuntut ilmu. Tuan Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wainn Alalim, tidak sedufrilah manfih satawati manfih al-awr. Hatalhidan fil bahar. Sungguhnya seorang yang menuntut ilmu, yang berilmu, maka akan dimintakan ampunan baginya oleh seluruh penghuni langit dan penghuni bumi. Sampai-sampai ikan di lautan juga berdoa kepada Allah agar mengampuni orang ini. Maka saya katakan bahawa seseorang menuntut ilmu merupakan sebab utama untuk diampuni dosa-dosa kita banyak melakukan dosa-dosa. Dosa-dosa tidak bisa kita tidak bisa kita jaga lisan kita, kurang kita tidak bisa jaga pandangan kita, tidak bisa kita jaga hati kita, tidak bisa kita jaga lisan kita. Maka di antara hal-hal yang bisa membantu mengampuni dosa-dosa kita adalah menuntut ilmu. Seorang belajar dan belajar, maka dia didoakan oleh malaikat, didoakan oleh penghuni langit, oleh penghuni bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan akan mendoakan mendoakan dia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Wafadul alim al alaabid kefadhil al qamar ala sairil kawatir dan keutamaan seorang yang alim dibandingkan dengan seorang ahli ibadah seperti keutamaan rembulan dibandingkan seluruh bintang. Ya bayangkan di malam hari tak bulan purnama bulan cuma satu, namun bulan itulah cahaya bulan itulah yang menerangi e, menerangi bumi yang orang-orang bermanfaat dengan cahaya bulan tersebut. Adapun bintang-bintang yang begitu jumlahnya banyak. Cahaya bintang tersebut tidak akan sampai ke menerangi bumi, yang menerangi bumi cumalah rambulan. artinya apa kalau ada satu orang alim, orang ini benar-benar alim, maka dia lebih afdal cuma satu orang daripada jutaan ahli ibadah yang tidak alim. Karena siapa yang bisa memberi petunjuk kepada masyarakat? Orang ahli ibadah dia cuma untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia seolah dia puasa, dia bersedekah. Tapi orang alim inilah yang bisa memberi penerangan kepada masyarakat. Tatkala timbul fitnah-fitnah, tatkala timbul cubah-cubah maka dialah yang bisa menjelaskan kepada masyarakat untuk menepis keracuan dalam pemikiran, untuk menjelaskan pintu-pintu kebaikan, maka satu orang alim lebih baik daripada jutaan ahli alih ibadah. Kemudian kata Nabi SAW, Wa innal anbiya' lam yuwarritu dinaran waladirhaman. Wa inna mawarruful ilma' Sungguhnya para Nabi tidaklah mewarisi harta, tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Wa man akhwadahu, faqat akhwadah bihardin waafir. Barang siapa yang telah mengambil ilmu, maka dia telah mengambil warisan para nabi. Oleh kerana para hadis yang amatilah sebanyak itu, apa yang sedang kita pelajari setiap hari dalam kajian, apa yang kita dengarkan dalam kajian-kajian, uh, baik melalui televisi maupun melalui radio-radio atau ber langsung bermujiz di hadapan para ustadz atau kita bermujiz di hadapan para ulama, maka itu semua adalah warisan nabi yang sedang kita ambil. Maka hendaknya kita bahagia. Semakin banyak warisan Nabi yang kita ambil Maka semakin banyak keimanan yang akan bertambah Namun ada perkara yang penting yang harus saya ingatkan Ini diingatkan oleh para ulama Diingatkan oleh Syekh Ibn Al-Qayyim Rahimahullahu ta'ala Dan juga diingatkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya tersebut Bahwasannya, perhatikan di sini Menuntut ilmu Ilmu itu, dia bukan ibadah lidatihi Dia bukan ibadah Zat ilmu tersebut, tapi dia ibadah li ghairihi Ilmu itu merupakan wasilah Kepada sesuatu dan dia hanya bernilai ibadah kalau dia Bisa mengantarkan kepada suatu tersebut Suatu tersebut adalah apa? Agar dia bisa beribadah, bertakwa kepada Allah Artinya kalau seorang menuntut ilmu Hanya sekedar wawasan Bukan untuk diamalkan Hanya sekedar pengetahuan ya, Maka ilmu tersebut Tidak menjadi ibadah Kapan ilmu tersebut menjadi ibadah? Karena dia bukan ibadah secara zatnya Tapi dia menjadi ibadah Dia perantara untuk sesuatu yang lain Kapan ilmu tersebut bisa mengantarkan kepada ibadah, maka ilmu tersebut menjadi bernilai ibadah Dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya banyak akan hal ini. Dan ini juga dijelaskan oleh ee uh, Ibnu Qayyim Rahimahullah, kemudian juga dijelaskan oleh Al-Imam al Syatibi. Al-Imam Syatibi dia dalam kitabnya Al-Muwafaqat juga menjelaskan akan hal ini, bahwasanya ilmu dia bukan ibadah secara zatnya, tetapi dia ibadah karena dia mengantarkan kepada ibadah. Dalinnya seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayuhan nasu'budu rabbakum. Bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Bukan ilmu adalah sarana untuk beribadah. Kalau ternyata seorang menurut ilmu tidak mengantarkan dia kepada ibadah, maka bisa jadi pemurang bagi dia. Bisa jadi pemurang bagi dia. Oleh kerana Allah memuji, tapi dalam Al-Quran Allah mengatakan, Inna ma yaqshallah min ibadihin al-ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah adalah, di antara hamba-hambanya adalah para ulama, yaitu orang-orang berilmu. Kalau ternyata ilmunya tidak mengantarkan dia untuk takut kepada Allah SWT, maka keluar dari ulama yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Allah hanya memuji orang-orang ulama, Allah hanya memuji orang-orang berilmu yang takut kepada Allah SWT. Adapun orang yang kemudian tidak memiliki ilmu, tidak takut kepada Allah, mulisannya tidak dia jaga, omongannya kotor, ya, mudah menjatuhkan orang lain, menuduh orang lain sembarangan. Maka ini ilmu yang yang terkontaminasi, ilmu yang tidak murni. sebagaimana perkataan imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Allah juga sebutkan dalam surat Az Zumar kata Allah subhanahu taala. Amman huwa qanitun ana allayli sajda wa qaima yahdarul akhirata wa yarju rahmatarabbi kulhal ya stawi alladina yaalamuna waladina layaamun. Ini ayat yang sangat indah. Kata Allah dalam surat Az Zumar. Ataukah orang yang beribadah kepada Allah di malam hari, sujud dan berdiri salat malam dia. Amanhuwaqani tun, ana Allahil Sahjidawqaaima, ataukah seorang yang dia beribadah kepada Allah punut ibadah yang lama di malam hari dalam keadaan sujud atau dalam keadaan berdiri yahdarul akhirah, wayar jurah mata robi dalam keadaan takut dengan akhirat dan berharap rahmat Allah subhanahuwataala. Kemudian kata Allah di akhir ayat, kulhal ya'astawilladina yaalamun awaladina layalamun. Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini menunjukkan orang yang berilmu salat malam. Setelah Allah menyebutkan tentang ciri orang yang beribadah di malam hari, sujud, kemudian berdiri, kemudian takut kepada akhirat, berharap kepada Allah, kemudian Allah mengatakan, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maksudnya, apa? orang yang berilmu beramal, orang yang berilmu siapa ber beramal, dan ya tidak berilmu tidak beramal. Ayat yang sungguh luar biasa. Jawabannya apa? Kata Allah, apakah sama? Kalaulah di alam dunia, apakah sama antara orang-orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama dalam segala hal. Jawabnya tidak sama dalam segala hal. Kalau Allah membedakan antara anjing berilmu dengan anjing tidak berilmu, Allah bedakan bagaimana dengan manusia yang berilmu dengan manusia yang tidak berilmu. Dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan: Yasaluna kama da'uhilla lahum, kullu lakum al-tayyibat, wa ma'allamtum min al-jawarihi, mukallibina ta'alimuna mimma allamakum Allah, wakullu mimma amsaqna alaiykom, wa dzikurusullah alaih. Kata Allah Subhanahu wa Taala mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang apa yang dihalalkan terhadap mereka, katakanlah dihalalkan bagi kalian seluruh perkara-perkara yang baik dan apa yang ditangkap oleh anjing-anjing yang kalian ajari jadi kalau ada anjing, seorang berburu kemudian dia punya anjing yang diajarin kemudian dia katakan, bismillah, tak melepas anjing tersebut, lantas anjing tersebut berburu dan menangkap hewan, maka hewan tersebut halal, tetapi kalau anjingnya tidak pernah diajari maka haram, karena anjing tersebut bisa jadi menangkap buat dia bukan buat tuannya, tapi kalau anjing yang sudah diajari, dia ngerti dia nangkap itu bukan untuk dia Tapi buat apa? Tuannya. Oleh karenanya Allah membedakan antara anjing berilmu Dengan anjing tidak berilmu Kalau anjing berilmu dibedakan dengan anjing tidak berilmu Bagaimana lagi dengan manusia berilmu Dengan manusia tidak berilmu Di sini perhatikan Allah mengkaitkan antara solat malam Antara beribadah di malam hari Sujud Berdiri karena Allah Takut berhadap kepada Allah Sebagai contoh dari orang yang berilmu Ini dalil bawahnya Ilmu itu sarana untuk mencapai ibadah Kapan ilmu tidak mengantarkan kepada ibadah Ilmu tersebut bukan ibadah Ilmu tersebut tidak berpahala Bahkan ilmu tersebut akan menjadi bumerang Perhatikan kata Nabi SAW Al-Quran Al itu adalah Pembelamu di akhirat kelak Atau akan menjadi bumerang untuk menyerang engkau pada hari akhirat kelak Tidak ada pilihan ketiga Al-Quran itu kalau tidak membela Al-Quran itu akan menyerang demikian ilmu ilmu itu akan membela ya, pelakunya di akhirat kelak atau akan menyerang pelakunya di akhirat kelak oleh kerana disebutkan dalam hadis yang sahih lan tazula qadama 'abdin hatta yus'al an arba bahwasanya di akhirat kelak dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser sampai ditanya tentang empat perkara di antaranya an ilmihi ditanya tentang ilmunya Bimamilabihi apa yang telah diamalkan dari ilmunya tersebut. Ini pertanyaan yang akan ditujukan kepada kita semua. Oleh kerana saya katakan kepada para hadirin agar ilmu kita ini menambah keimanan kita, ya, dan mendekatkan kita kepada Allah, memudahkan kita sampai kepada surga, maka tak kalah kita berilmu, tak kalah kita belajar. Ingat niatkan jangan sekedar untuk wawasan, tapi kita niatkan untuk kita amalkan, untuk menghilangkan kejahilan kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menambah khusyiah kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Kadang-kala kita di hadapan orang ataupun kadang kita bersendirian, kita semakin takut kepada Allah Subhanahu Wataala untuk menambah ketakuan kita. Karena perkataan saya tutup tentang masalah ilmu. Perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah yang sangat indah dia mengatakan: Kullu amal wa ilmin la yazidul imana kuwatan fadhuul. Kata alimah Ibnul Qayyim seluruh ilmu dan seluruh amal yang tidak menambah keimanan maka terkontaminasi. Terkontaminasi minasi. Seluruh ilmu yang tidak menambah, menambah iman berarti dia nutup ilmunya enggak beres. Terkontaminasi pasti ada niat-niat yang buruk dalam hatinya Entah karena ria, karena ingin di, di, di, di, dimuliakan oleh masyarakat, karena untuk menyeungi ustadz yang lain misalnya. Ya. Demikian juga dia beramal. Ternyata tidak menambah keimanan, pasti faham pasti termasuki dengan sesuatu yang merusaknya. Terkontaminasi dengan niat-niat yang tidak, tidak beres. Oke para hadirin dan hadirat yang dirahmati wassalamualaikum taala. Perkara yang pertama Yang menambahkan keimanan bagi seorang adalah menuntut ilmu, akan tapi ilmu yang dituntut dengan penuh keikhlasan dan ilmu tersebut mengantarkan kepada dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Perkara yang kedua para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Qur'an. Dan ini merupakan cabang daripada ilmu Di antara ilmu adalah membaca Al-Quran Al-Quranul Karim adalah kitab Yang Allah turunkan dengan penuh keberkahan Allah telah memuji dirinya Takkala menurunkan Al-Quran kepada hambanya Muhammad SAW Alhamdulillahilladzi anzala ala abadihil kitab Walamia ja'allahu iwaja Segala puji bagi Allah Yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Quran dan Allah tidak menjadikan dalam Al-Quran tersebut ada kepencangan sama sekali. Al-Quran lurus dalam segala hal, dalam berita-beritanya, dalam hukum-hukumnya, dalam kisah-kisahnya, ya, semuanya lurus, tidak ada kebengkokan tidak ada kesalahan sama sekali. Dan ini merupakan nikmat yang besar. Makanya Allah puji dirinya sendiri, Alhamdulillahil anzala ala abdil kitabah. Allah yang telah segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Dan dia adalah kitab yang penuh keberkahan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahada kitabun anzalnahu mubara. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, Mubarak penuh dengan keberkahan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahada kitabun anzalnahu mubara kunfatabio. Ini adalah alkitab, al-Quran yang kami turunkan kepada dia, Muhammad SAW, penuh dengan keberkahan fatbiohu. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ikutilah Al Quran tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan, وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكتابٍ،, بِكِتَابٍ فَصَلْنَاهُ عَلَىٰ اِلْمِنَ. Hudud وَرَحْمَتَ الْدِّكَوْمِ يُؤْمِنُونَ. Sungguh kami telah mendatang, datang, mendatangkan kepada mereka sebuah kitab, fassalnahu ala ilmin, yang kami perinci. Kitab tersebut iaitu Al Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai rahmat bagi siapa orang-orang yang beriman. Oleh kerana, para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang agungnya Al-Quran ini, sampai Allah mengatakan, lau anzalna hadal Qurana ala jabalin, la roaithahu ala jabalin, la roaithahu khawshiyam mutasaddi'an min khosiatillah. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung yang tegar, yang kuat, la roaithahu khawshiyan, maka kau akan melihat gunung tersebut dalam keadaan takut, mutasaddi'an akan hancur min khosiatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan wajah Al-Quran. Sangat memberi pengaruh kepada hati. Kalau ada orang hatinya keras seperti gunung. Maka akan luluh. Ya, di hadapan Al-Quran. Tetapi tinggal bagaimana cara kita baca Al-Quran. Bagaimana cara kita baca Al-Quran. Al-Quran tidak diragukan merupakan. Kitab hudan wa rahmat. Kitab yang memberi petunjuk. Kitab yang mendatangkan rahmat. Tapi bagaimana kita bisa mengambil petunjuk dan rahmat tersebut. Bagaimana cara kita baca Al-Quran. Sehingga kita bisa mengambil petunjuk dan rahmat tersebut. Tidak diragukan bahwasanya Al-Quran merupakan obat. Bannunaziluminil Qurani, mahu ashifa warahmatulilmuminin. Dan telah kami turunkan Al-Quran tersebut sebagai obat, sebagai obat bagi orang yang beriman. Obat, ya, baik obat Fisik maupun obat yang batin. Oleh karenanya Al-Quran bisa digunakan untuk merukyah penyakit luar maupun penyakit dalam. Orang-orang yang hatinya sakit, orang-orang yang hatinya, ya keras, maka bisa diobati dengan baca Al-Quranul Karim. Sekarang jadi masalah bagaimana membaca Al-Quran tersebut. Sungguh betul banyak orang baca Al-Quran, namun tidak nampak dalam praktek amalan mereka sama sekali. Tidak menambah keimanan mereka sama sekali. Kenapa? Karena mereka baca tanpa ada tadabbur, Tanpa ada tadabbur. Al-Hasan Al-Basri pernah bersabda, pernah berkata, Inna ma zid Al-Quranul yu'ma labih, fatta khodan nasu kira'atahu amalak. Sungguhnya Al-Quran itu ya, Diturunkan untuk diamalkan Namun orang-orang menjadikan bacaannya Sebagai amalan, Al-Quran sama dengan ilmu tadi Al-Quran merupakan cabang dari ilmu Al-Quran itu Dia menjadi ibadah tak dibaca Untuk dipahami dan untuk diamalkan Adapun pun sekedar baca-baca Kemudian diperhatikan tajwidnya Ini indah, belajar Al-Quran dengan tajwidnya Seorang belajar Al-Quran yang berusaha dengan baca Dengan tajwid, dengan hukum-hukumnya Namun ingat, ini cuma sarana Bukan tujuan Akhasan al-Basri mengatakan, "Qattakhadha nasu qira'atahu orang amala." Orang-orang menjadikan bacanya itu sebagai amalan tujuan, padahal bukan. Padahal bacaan itu sarana. Orang baca Quran dengan tajwid, dengan mengetahui hukum-hukumnya, itu sarana untuk beramal saleh, sarana untuk bisa memahami maknanya, setelah memahami baru kemudian mengamalkannya. Jangan dijadikan bacaan Quran tajwid itu sebagai tujuan. Ini kesalahan. Oleh karenanya al-Basri menyebutkan tentang ada qurra, orang-orang qurra ahli baca Quran di zaman dia yang kemudian baca Al-Qur'an dengan benar-benar tajwidnya, dikomatul huruf dengan huruf-huruf makhrajnya sesuai dengan makhraj yang benar. Bahkan kata San Al-Bashri di antara mereka ada yang bangga, saya bisa baca surat dengan satu nafas. Ya, San al si, buat apa? Apa yang perlu dibanggakan kalau bisa baca al Quran dengan satu nafas? emang kalau bisa baca al Quran satu nafas akan menambahkan keimanan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak, maka dia mengatakan, "Laqatarallahu amsalau." Semoga Allah tidak menjadikan orang-orang seperti ini banyak di dunia ini. Kenapa? Yang bangga dengan bisa baca Quran satu nafas. Yang bangga dengan suaranya yang indah. Namun hanya hanya terbatas itu. Hanya sebatas itu yang dia lakukan. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai tadabur. Untuk ditadaburi dan untuk diamalkan. Sampai-sampai di zaman kita sekarang ini ada seorang yang ahli baca Quran. Terkenal ahli baca Quran. Dia menjadi e, tampilan pembuka bagi penyanyi wanita kondang. Jadi sebelum penyanyi tersebut konser ya, Wanita fajir Awrah ya, yang terbuka Nyanyi-nyanyi dibuka dengan membaca Tilawah Al-Quran Kacau seperti ini Mau digandingkan Al-Quran dengan nyanyian Cewek biduan wanita yang seperti ini Ini, ini tidak terjadi di Indonesia Ini terjadi di negara-negara Arab, ya. Arab Kita sampai sekarang malu Tapi di Arab juga kadang-kadang kacau Bukan di Arab Saudi ya, tapi di luar Arab Saudi Seorang korek yang terkenal membuka konser seorang wanita dengan apa? membaca tilawah Al-Qur'an. Ya, ngaco seperti ini. Apa yang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ini yang namanya? Jadi Al-Qur'an seperti hanya nyanyian dengan lagu-lagu yang indah, dengan irama hijaz irama Ana, irama Anu, dengan maqam ini, maqam ini. Kemudian dirupakan tujuan dari membaca Al-Qur'an tersebut. Bahkan taklup seperti ini terlalu berlebih berlebihan, ini dibenci oleh sebagian ulama. Ya, bacanya harus begini, kemudian harus begini, harus begini. Ya, tidak pernah diajarkan oleh para salaf. Sehingga akhirnya orang disibukkan dengan perkara-perkara begini lup, lalai untuk apa? mempelajari tafsirnya, mempelajari hukum-hukumnya, mempelajari ma maknanya. Kalau sudah lupa mempelajari maknanya, bagaimana lagi mempelajari mengamalkan isi dari Al-Qur'an tersebut. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita harus sadar Al-Qur'an supaya bisa menambah iman kita. Dibaca dengan niat untuk ditadaburi untuk diamalkan. Jadi ini kita lakukan setiap kita baca Al-Quran. Allah berfirman: Afalah ya tadabburul Quran. Wallaika Namin Indiwarin Laila wa Jarufi Ikhtilafan Kitab. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Ini Allah turunkan. Allah celas siapa orang-orang musyrikin. Allah mengatakan, Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Kalau orang musyrikin saja dicela, apalagi kita? Yang asalnya mereka tidak beriman dengan Al-Quran, Allah suruh mereka mentadaburi Al-Quran. Kita lebih utama untuk mentadabburi Al-Qur'an. Afala yataadabbarunul Qur'an? Kenapa orang musyrikin tersebut tidak mentadabburi Al-Qur'an? Tidak mentadabburi Al-Qur'an. Bagaimana kita yang beriman dengan Al-Qur'an? Dalam hati yang lain, Afala yataadabbarunul Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati-hati mereka telah terkunci? Allah cela orang yang baca Al-Qur'an tidak ditadabburi. Ini mereka juga baca Qur'an namun tidak ditadabburi dicela oleh Allah Subhanahu Karena Al-Qur'an dibaca untuk ditadaburi bukan hanya sekedar numpang lewat untuk diindahkan bacaannya untuk dijadikan nyanyian tidak. Ya. Tetapi untuk ditadaburi makna-maknanya. Kitabun anzalnahu mubarokun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkarul albaab. Al-Qur'an yang kami turunkan kepada engkau kitabun <tip> anzalnahu ilaika mubarokun. Al-Qur'an yang kami turunkan kepada engkau hey Muhammad penuh dengan keberkahan. Bagaimana kita mencari keberkahan Al-Qur'an? Liyadabbaru ayatihi untuk ditadaburi ayat-ayatnya waliyadzakara ulul albab dan agar orang-orang yang berakal yang cerdas jadi ingat dan sadar karenanya Allah Subhanahu wa taala mencela ahlul kitab yang mereka hati mereka keras tidak bisa mentadabburi Al-Qur'an kata Allah alam yakininil ladzina amanu an taksya qulubuhum lidzikrillah wama nazala minal haqq sudah ketiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka saat mereka mendengarkan firman-firman Allah apa yang Allah turunkan untuk mengingat Allah dan Al-Quran. Walla yakunukan ladinau tul kitabamin kabil. Kata Allah alaihiul amadu kafkasat pulu Dan janganlah mereka orang-orang beriman seperti ahlul kitab yang telah diturunkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran iaitu Taurat dan Injil. Batalah aleihimul amad dan berlalu waktu yang lama fakasatku lubuh sehingga hati-hati mereka pun menjadi keras wakati rominhum fasikul dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik -orang jadi orang yang tetkal baca Al-Quran tidak bisa terenyuh tidak bisa mengambil keberkahan dia seperti orang-orang alul kitab yang sudah keras hati mereka sehingga Al-Quran yang bisa menghancurkan gunung tidak bisa menghancurkan hatinya tidak bisa meluluhkan hatinya berarti dia sudah parah. Karena ini Wahai Firza, kuatifidzin azzaanilahulohiakum, Al Quran ini merupakan sebab utama kita menambah iman. Maka saya katakan, sungguhnya ada seorang ya Muslim, apalagi ngaku sebagai ahlu sunnah, apalagi ngaku sebagai salafi, apalagi ngaku sebagai salafi sejati. Kemudian lewat hari-hari, satu hari lewat dia tidak baca Quran. Siapain aja? Bagaimana hatinya mau lembut? Masih terus dia lakukan? Tidak ada penawar hatinya, tidak ada pengobat hatinya. Al-Quran dia tinggalkan, hijrah mahjora, ditinggalkan Al-Quran tersebut. Ya, punya buku-buku, masya Allah, buku tafsir Ibn Qaisir lengkap, enggak pernah dibaca. Dan banyak ikhwan yang hobi beli buku. Subhanallah. Beli buku saya ke rumah Tionghoa punya buku apa? Fathul Bari berapa puluh jilid terjemahan, masya Allah. Dibaca Oh enggak belum. <laughs> <laughs> ya mungkin diaknya baik untuk jadi perpustakaan buat anak-anak saya. Eh kalau ente nggak mulai baca gimana anak-anak mau baca? Senang buku-buku yang tebal, ya. Buku-buku yang tebal dipajang di rumah. Tafsir Ibn Khaldun, tafsir ini, tafsir anu berjilid-jilid mewah nggak dibaca buat buat seperti itu. Kan? Ya. Jadi katanya jangan sampai hari-hari lewat kita nggak baca Quran sama sama segala Quran itulah penawar hati kita. Namun ingat bagaimana cara kita menambah iman dengan baca Quran ini yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq dalam kitabnya yaitu pertama ketika ente baca ingat bahwasanya ente sedang baca firman Allah ini perkataan pencipta alam semesta perkataan zat yang telah menciptakan dirimu perkataan ya zat yang memberi hidayah kepadamu maka nah, ketika kita baca kita akan mengagungkan Al-Qur'an jadi tidak baca perkataan sembarang orang jadi kita berkat berka bukan perkataan manusia yang sedang kita baca tapi kita sedang membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian terkala baca niatkan Untuk menambah keimanan Agar eh tidak ya, Untuk mendapatkan hidayah ya, Dan untuk bisa diamalkan Ini perlu dibaca Ini yang penting, jadi bacanya pelan-pelan Jangan ham kita Jangan cita-cita kita atau Apa namanya, orientasi kita yang penting Tamat, tidak Yang penting saya target satu, tidak ya. Yang paling penting adalah kita Setelah kita baca satu halaman, ada iman yang bertambah, ada ilmu yang bertambah. Di ikhwan ini masalah kebiasaan saja, masalah kebiasaan. Baca dengan berusaha mentadaburi. Ustaz saya eh, tidak bisa bahasa Arab. Gimana cara Ya, Repot juga. Makanya belajar bahasa Arab. Ya, kalau enggak, baca terjemahan, baca terjemahan. Ambil baca ayat, baca terjemahan. Baca ayat, baca terjemahan. Oleh kerana itu Ibnul Qayyim Rahimahullah mengatakan perkataannya yang luar biasa. Boleh mengatakan qira'atu ayatin wahidatin bitadabburin wa tafahhumin khairun min qira'ati khatmin bila tadabburin wa la tafahhum. Syaikh Ibnu Qayyim berkata dia mengatakan baca satu ayat saja dalam Al-Quran dengan tadabbur dan berusaha memahami kandungannya lebih baik daripada mengkhatamkan Al-Quran tapi tidak dipahami dan tidak ditadabbur. Ini mana? bagaimana teman-teman yang baca e, yasin wal quran itu tidak dia apa Arti, artinya tidak tahu, tafsir juga tidak pernah hanya dibaca untuk mencari keberkahan sebagaimana sebagian orang yang baca sebagian al quran, sekedar mencari keberkahan benar tidak, ya, al quran berkah tetapi yang paling utama adalah apa memahami isinya bukankah itu yang menjadikan orang-orang musyrikin dahulu langsung beriman kepada Nabi SAW betapa banyak orang-orang musyrikin langsung beriman begitu mendengar bacaan Nabi SAW Lihat Jubair bin Mutim radhiyallahu taalaanhu yang kafir dan musyrik. Begitu dia mendengar Nabi Sallallahu alaihi wasallam dalam surat dalam salat subuh membacakan firman Allah subhanahu wa taala, Am khuliku min guir shayin amhum al khaliqun, Am khaliqu al-samaوات والارض بلا يقينون. Apakah mereka terciptakan tanpa dari sesuatu, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini ayat yang luar biasa yang menunjukkan ada pencipta Allah subhanahu wa taala. Ayat yang luar biasa yang memberikan cara metode berfikir, secara ilmiah manusia ada taib adanya itu tiba-tiba ada ataukah mereka ciptakan sendiri atau ada yang menciptakan dari suatu yang tidak ada menjadi ada ada tiga kemungkinan ada manusia yang jelas manusia ada makhluk ada taib Allah mengatakan am khuliqu min ghairi syai' nam humul khaliqun apakah mereka diciptakan tambah pencipta ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri am khalaqus samawati wala mereka menciptakan langit Nabi? bumi maka dia kemudian dia mengatakan kada talbi Hampir-hampir jantungku terbang Tak kala mendengar sabda, eh, firman Allah Subhanahu SWT Langsung masuk Islam Langsung masuk Islam Ada seorang pendeta yang mendengar firman Allah SWT ta Tak kala Ayat dalam surat Al-Baqarah yang mengancam Orang-orang yang menulis Membuat Alkitab dengan tangannya Fawailu lilladina yaktubuna alkitaba Bi aidihim Thumma yakuluna hadha min indillahi Li bihi tamanan qalila Fawailu lillahu mimma katabat aidihim Wawailu lillahu mimma yakisibun yang sinya celaka bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka berkata ini adalah dari sisi Allah Subhanahu Wataala untuk mendapatkan sedikit dunia, secirca dunia. Wawailulahumimma kata bata ibhim, celaka apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka? Wawailulahumimma yaksibun dan celaka atas perbuatan mereka. Allah sebutkan celaka tiga kali. Orang pendeta yang bertiba sah, orang sah mendengar ayat ini langsung beriman. kepada Allah Subhanahu Wataala. Dikarenanya para hadirin hadirat yang dirahmati wassalamualaikum taala Al-Qur'an itu menakjubkan tidak akan antum kalau baca tafsir ya ikut kajian tafsir antum lihat bagaimana luasnya Al-Qur'an antum baca buku-buku tafsir para ulama antum akan dapati perkataan Allah firman Allah sangat kuat sangat kuat dan maknanya sangat mendalam oleh karenanya orang-orang Arab dahulu yang fasih yang memiliki balaghah bahasa yang luar biasa tidak bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an Kenapa bukan cuma dari sisi balaghahnya yang luar biasa, kandungan dalam makna tersebut juga sangat luar biasa. Mungkin mereka bisa meniru dari sisi balaghahnya, tapi kandungannya tidak bisa meniru kandungan Al-Qur'anul Karim. Karenanya para hadirin rahimatullah Subhanahu wa taala sangat dianjurkan ini sangat menambah iman. Tatkala kita setiap hari sisihkan waktu baca, enggak usah banyak-banyak, kita baca 5 ayat. Tapi baca dengan dengan tadabbur. Buka tafsir, kan tu nggak bisa bahasa Arab, beli tafsir Ibnu Khashyir terjemahan. Alhamdulillah sudah ada. Antum baca, antum nggak paham tanya Ustad. Ya. Datang ke pengajian Ustaz. bawa bukunya. Ustaz ini maksudnya apa? Ya. Antum itu, itu semua berpahala. Itu semua berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tadi perkataan Ibnu Khatim Rahimahullah. Kiraa'atu kira ayatin wahidatin bidadabburin. Watafahumin. Khairun min kiraa'atihatmatin bila tadabburin wala tafahum. Aku kau Baca satu ayat. Dengan tadabur. Dan dengan berusaha memahami maknanya. Lebih baik daripada menghantamkan Al-Quran. 30 juz. Namun tidak tidak ada tadabur dan tidak ada pemahaman. Ada kisah. Saya baca di seorang da'i. Di Arab Saudi bercerita. Tentang seorang yang pernah dipenjara. Di Arab Saudi sana. Terkadang ada sipir yang. Memberi keringanan, kalau kamu hafal sekian surat Apa namanya Hukumanmu dikurangi Ada penjahat Penjahat dia dipenjara. Jadi dia bilang, saya dihukum dengan berapa tahun penjara Masih kurang, sebenarnya banyak kejahatan Saya namun tidak ketahuan Yang ketahuan baru ini, di penjara dia bertahun-tahun Akhirnya dikasih uh, Tadi dikasih keringanan, sipir penjara Dan semangat Allah saya beberapa kali Sering ke penjara, sipirnya Masya Allah, nyenggotnya sampai di sini mulutnya Syekh Utsaimin ini sipir penjara Saya ngaji sama Syekh Abdul Salabat dia juga hadir loh ini yang kemarin jawab ya, ajar kalau sipirnya kadang-kadang seperti di sipir penjara ya gimana mau di mau gimana mau disogok kalau begini caranya ininya diberi tawaran kalau kamu hafal sekian surat dikurangi jadi semakin banyak surat semakin dikurangi mimpi tertentu surat satu bulan pokoknya diaturlah. lah mulai dia baca Al-Qur'an dengan niat untuk keluar dari penjara namun karena dia orang Arab dia tidak dia baca Mulai dia hafal Quran Ada waktunya setoran kan ujian Oh berarti kurangi <laughs> Kemudian apa lagi Sama sekali tidak mau menuntut ilmu Datang cuma ke halafah Quran dalam rangka setoran Untuk dikurangi apa Lama-lama Dia tidak sholat orang ini Dia ceritakan saya tidak sholat Subhanallah saya mulai tidak Karena dia harus menghafal bukan sekedar baca Namanya hafal kan ulang kurang Terpaksa dia mentadaburi Terpaksa dia mentadaburi ayat-ayat tersebut Mulai dia baca dan dia mentadaburi belum sholat. Mulai setoran. Dikurangi. Alhamdulillah. Setoran lagi dikurangi. Lama-lama timbul dalam hatinya kerinduan untuk sholat. Maka dia pun mulai sholat. Dalam penjara. Kemudian mulai hafal lagi Quran. Niatnya mesti campur. Ingin nempel Quran. Ingin keluar dari penjara. Jadi terus-terus akhirnya mulai waktu. Kemudian dia mengatakan dan saya mendapati dalam diri saya kerinduan untuk sholat terwakib. Maka dia pun sholat terwakib. Saya mendapati diri saya dalam diri saya untuk sholat malam. Saya pun sholat malam. Saya mendapati diri saya kerinduan untuk puasa sunnah. Saya pun berpuasa di penjara tersebut sampai akhirnya dia keluar jadi orang yang hafal Quran. Artinya apa? Al-Qur'an itu kalau dibaca dengan tadabbur pasti ada pengaruhnya. Bukan yang segala dibaca apa namanya? lewat begitu saja. Dikarenanya seorang berusaha untuk membaca Al-Qur'an dengan mentadabburi. Di antara perkara yang di Subhanallah Syekhul Islam Ibnu menakjubkan Syekhul Islam Ibnu ini. Ilmunya luar biasa, ilmunya seperti lautan. Ya, luar biasa ilmu beliau rahimahullahu taala. Sampai Imam Az-Zahabi mengatakan, menukil perkataan orang-orang yang bertemu dengan, pernah bertemu dengan Ibn Taymiyyah Ibn Taimiyah rahimahullah kalau sudah bicara tentang ilmu hadis seakan-akan dia tidak pernah belajar seumur hidup kecuali ilmu hadis. artinya apa? karena saking detailnya ilmu dia tentang ilmu hadis, seakan-akan tidak pernah belajar ilmu yang lain tapi kalau dia sudah bicara tentang bahasa Arab tentang lugoh, ilmu bahasa seakan-akan sehidup seumur hidup cuma belajar ilmu bahasa, yang lain tidak tahu padahal yang lain juga begitu kalau dia sudah bicara tentang fikih, maka seakan-akan seumur hidupnya belajar fikih. Dia mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini, kemudian dia bisa jelaskan. Di, di antara juga masalah tafsir. Kalau dia sudah bicara tafsir, seakan-akan dia imam dalam masalah tafsir. Ternyata Ibn Taimiyyah di antara penyesalan dia disebutkan, disebutkan di antara yang dia sesalkan dia kurang mendalami ilmu tafsir. Artinya bukan dia sudah sangat mendalam, tetapi dia merasa harusnya tafsir ini mendapatkan hak porsi yang lebih besar untuk diperhatikan. Oleh kerana kalau beliau dipenjara di akhir hayatnya, beliau mendalami tafsir Allah bukakan bagi dia cakrawala tentang makna-makna e, dari Al-Quran. Ini di akhir hayat beliau kemudian beliau meninggal rahimahullah taala. Jadi seorang terkadang semangat belajar fikih benar baju belajar fikih penting. Tapi terkadang Al-Quran dia lalaikan. Padahal Al-Quran yang sering kita baca. Beda antara orang baca Quran, kata ulama seperti katakan salah seorang syeikh ya saya dengar ceramah dia mengatakan ya ikhwan kalau ente mau khusyuk salat Beda tadkala Ente baca Al-Fateha Hanya sekedar memahami maknanya Beda tadkala ente membaca terjemahannya Kalau ente sudah membaca terjemahannya Beda lagi kalau ente baca tafsirnya Tafsir ringkas Akan beda perasaan ente dengan orang Dengan tadkala ente belum baca tafsirnya. Kalau ente baca tafsirnya lebih mendalam lagi Akan lebih beda lagi khusyuknya Ini benar orang yang semakin dalam paham tentang makna ayat Maka dia solatnya lebih apa, lebih khusyuk Karena dia tahu makna ayat ini kandungannya luas Langsung Begitu dia dengar ayat tersebut, langsung berbagai macam makna, kandungan makna yang terlintas di benaknya. Karena dia tahu makna dari ayat ini. Karena yang saya katakan, tidak ada yang bisa mengalahkan kekhusyuan para sahabat. Tidak ada yang bisa mengalahkan keimanan para sahabat. Kenapa? Ayat-ayat turun tentang mereka. Ayat-ayat turun tentang sahabat, tentang mereka. Jadi mereka melakukan turun ayat. Jadi mereka benar-benar paham tentang ayat tersebut. Ayat tersebut tentang berbicara tentang kondisi yang pernah mereka alami bagaimana mereka tidak beriman, luar biasa bagaimana mereka tidak khusyuk, luar biasa bayangkan salah seorang sahabat yang kalau tidak salah Abbad bin Bishyar kalau dia sholat, baca Al-Quran, tahu-tahu ada panah yang mengenai tubuhnya maka dia lanjutkan sholat tiba-tiba panah kedua mengenai tubuhnya dia lanjutkan sholatnya, sampai panah ketiga mengenai tubuhnya, melanjutkan sholatnya baru kemudian dia selesai sholat, maka para sahabat yang melihat dia terluka, mereka mengatakan kenapa kau tidak memberhentikan sholatmu dia mengatakan saya sedang baca suatu surat Dan saya tidak ingin berhenti sebelum selesai Subhanallah bagaimana Dan ini mungkin sangat mungkin Karena mereka benar-benar memahami kandungan Al-Quran Dan mereka benar-benar hidup Dalam makna-makna Al-Quran tersebut Karena makna Al-Quran tersebut turun tentang mereka Tentang kejadian yang mereka alami Dalam peperangan, dalam ini, dalam anu ya, Kejadian nyata yang mereka hadapi bagaimana Iman mereka tidak kuat luar biasa Para hadirin hadzirah yang dirahmati oleh Taala, Kita lanjutkan Perkara ketiga yang disebutkan oleh Syeikh Abdur Razak Taala, yaitu berusaha untuk memahami Makna-makna asma Allah al-Husna. Alhamdulillah beliau memiliki sebuah buku yang antum sudah mungkin sudah dicatat judulnya Fikhu al asma al-Husna, Fikih Asma Allah al-Husna. Ya, buku satu jilid diterjemahkan ke beberapa dua jilid. Ini penting kita ingin mengenal Rabb kita Allah Subhanahu wa taala telah mengenalkan dirinya dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat setiap kita buka Al-Qur'an kita akan baca sifat-sifat Allah alhamdulillahi rabbil alamin rabbul alamin semesta apa makna al alamin apa makna rabb arrahmanir rahim apa makna arrahman apa makna arrahim apa bedanya ar-rahman dengan ar-rahim malikiyawmiddin apa maknanya malik ini penting inilah yang menambah keimanan kita dengan berusaha mengenal sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang terkandung dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya antara goffar dengan gofur? Dengan gofir. Allah mengatakan gofirul al zang. Ini gofir. Wahuwa al-gofurur rahim al-gofur. Inna kekunta goffara. Bedanya goffara apa bedanya? Ini kita pelajari. Ini menambah keimanan kita terhadap sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sitir. Ya, kita apa maknanya ini? Ya. Ya Khalik, Ya Razak, apa maknanya? Kita berusaha memahami mana-mana nama-nama Allah Ya Tawab ya. Apa maknanya? Dengan memahami makna-makna tersebut Maka seorang akan menambah Keimanannya, akan semakin cinta dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kaedah yang perkataan masyarakat kita Tak kenal maka tak sayang Itu juga berlaku kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana antum bisa menemukan rasa cinta antum kepada Allah Bagaimana antum bisa menemukan Kerinduan untuk bertemu dengan Allah Semoga antum tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa dalam doanya: Allahumma inni as'aluka lazatan nadhara ila wajhikal karim, wajshoqa ila liqaik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kelezatan pandang wajahMu yang mulia dan kerinduan untuk bertemu dengan Engkau. Bagaimana seorang mau rindu sementara tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Olehnya saya katakan kenalilah Allah Subhanahu Wa Taala melalui nama-nama yang indah, sifat-sifatnya dan itu butuh belajar, itu butuh belajar dan butuh uh, pendalaman dan butuh pengamatan hingga eh uh, kalau kita berdoa kita bertawassul dengan nama-nama Allah tersebut dan semakin tinggi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabballahu liqa'an, Allah ahabba liqa'a Allah, ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa'a Allah, karihallahu liqa'ahu." Barang siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah juga suka bertemu dengan dia. Barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci untuk bertemu dengan dengan dia. Perkara berikutnya yang keberapa Yang keempat Disebut oleh Syekh Khabirul Zakah, kafidah Taala adalah taamul sihirah Nabi Shallallahu wa Alaihi Wasallam. Mempelajari sirah Nabi. Ini penting. Ini luar biasa kalau belajar sirah Nabi. Karena kita lihat praktek-prakteknya, tak bagaimana Nabi dan para sahabatnya, bagaimana nuansa-nuansa keimanan. Tak kala berhijrah, tak kala berperang, ya. Tak kala menghadapi musuh, ya, tak kala disiksa oleh kau musrikin, bagaimana nuansa keimanan mereka seakan akan hidup dalam gambaran kita. Kenapa kita baca Sirah nabi shallallahu alaihi wasallam? Oleh karenanya Allah subhanahu wa taala mengatakan amlam ya arifu rasulahum fahum lahum mukiyun. Apakah mereka tidak mengenal rasul mereka sehingga mereka mengingkari rasul mereka? Jadi antara kita, karena tidak mengenal rasul, maka kita akan bisa mengingkari ajaran ajarannya. Oleh karenanya perlu kita mengenal rasulullah saw dengan pengenalan yang lebih dalam tentang bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana akhlak-akhlaknya. Apa kita tidak rindu untuk mengetahui bagaimana akhlak Nabi? Sementara Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Lakaudaja akum Rasulumin ang fusikum, Azizun Alehi Maanitum, Harisun Aleikum Bil Muminin Raufurrahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari diri kalian. Azizun Alehi Maanitum. Dia merasa berat atas apa berat yang menimpa kalian. Kalau ada sesuatu yang berat menimpa para sahabat Rasulullah juga merasa berat. Rasul merasa berat kalau ada sesuatu yang memberatkan para sahabat. Harisun alaikum sangat semangat untuk memberi hidayah kepada kalian. Sangat semangat agar kalian mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bil mukmin raufur rahim dan sangat sayang lagi mengasihi kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana kita tidak rindu untuk bertemu dengan Nabi, untuk mengenal sejarahnya, mengenal sifat-sifatnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad Allah mulai ta'qid Wa innaka Dan sungguhnya engkau ahi Muhammad La ala Sungguh-sungguh benar Di atas khuluqin azim Di atas akhlak perangai Yang agung Yang muji bukan manusia Yang muji wal ad, pencipta alam semesta Yang langsung muji akhlak Nabi SAW Bagaimana kita tidak rindu untuk menelaah Akhlak Nabi SAW Bagaimana kita tidak rindu sementara Allah pernah bersumba dengan umur Nabi SAW La'amruka innahum lafi sakratihim yaqmahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum pengikut kaum Nabi Lut tenggelam dalam kemabukan dan kemaksiatan mereka. Allah bersumpah dengan umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allah mengatakan tafsiran dari Ibnu Abbas wahayatik. Demi kehidupanmu wahai Muhammad. Kenapa Allah bersumpah dengan umur Muhammad, dengan kehidupan Nabi Muhammad? Karena seluruh kehidupan Nabi Muhammad pelajaran Seluruhnya uswah dalam strata apapun. Dalam tingkatan kehidupan apapun semuanya adalah petunjuk bagi kita. Bagai kata lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Nabi ada teladan yang indah. Apakah dia sebagai seorang ayah? Apakah dia sebagai seorang suami? Apakah dia sebagai seorang ustaz? Apakah dia sebagai seorang sahabat? Apakah dengan teman-temannya? Apakah dia sebagai seorang kepala negara? Apakah dia sebagai sebagai apapun maka seluruhnya merupakan teladan. Setiap bagian dari sejarah Nabi yang kita baca maka kita akan terkagum-kagum saya katakan para hadirin ya, dan ini agak kurang ya. saya lihat agak kurang di pengajian-pengajian salaf kajian tentang sirah Nabi Alaihi Wasallam. agak kurang ada alhamdulillah, ada beberapa ustaz saya sendiri pernah menyampaikan sirah Nabi sampai pada Fatumah K Ka, ya. kalau mungkin sudah 50 atau 60 episode namun eh, saya berhenti karena banyak kesibukan dan ada juga ustaz yang lain tapi mempelajari Syaroh Nabi penting. Kita mengenal langsung bagaimana perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana praktek Nabi terhadap ayat-ayat yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya punya pengajian khusus mungkin antum sudah pada pernah melihat judulnya Mojizat Akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya katakan demikian? Karena seluruh akhlak Nabi merupakan mojizat. Mojizat Nabi banyak. Mukjizat Al-Qur'an, mukjizat Isra Mi'raj, mukjizat air keluar dari tangan jari-jari beliau, di antara mukjizat Nabi akhlak beliau alaihi salatu wasalam. Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasalam. saya kasih contoh saja yang sangat sederhana dalam kajian saya tersebut saya sebutkan Nabi tidak pernah mencela makanan. Ma'a an-nabiyyu ta'aman qad ini tahaahu akalahu wa in kariyahu tarakahu. Rasulullah s.a.w. tidak pernah mencela makanan sama sekali. Kalau dia suka dia makan, kalau dia enggak suka dia tinggalkan. Ya, siapa di antara kita tidak pernah mengomentari makanan? Kata Al-Imam yang dimaksud dengan mencela makanan mengomentari seperti mengatakan terlalu manis, terlalu asin, terlalu pedis, ya. Terlalu ini, terlalu ini. Siapa di antara kita tidak pernah mengomentari makanan? Kita hobi mengomentari makanan. Adakah orang seumur hidup tidak pernah mengomentari makanan? Jawabannya tidak ada. Nabi tidak pernah mengomentari makanan, luar biasa. Kita jangankan yang kita beli, yang gratis pun kita komentari. Sudah dikasih gratis masih komentar apalagi yang kita beli keluar uang lebih komentar lagi luar biasa dan yang menakjubkan disebut dalam kajian saya tersebut tatkala nabi diminta untuk berkomentar tatkala nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Khalid bin Walid kemudian makan zop ya zop adalah uh, kadal padang pasir ya maka Khalid bin Walid makan zop dengan begitulah lahapnya sampai disebutkan marab air dari kuah zop tersebut mengalir di jenggot beliau makan dengan lahap nabi cuma ngeliatin saja Maka dia bilang kepada Rasulullah, "A haramun hu." Apakah haram kau tidak makan? Kenapa kau tidak makan sekarang? Khalid bin Walid minta Nabi untuk komentar, "Kenapa tidak makan?" Namun apa komentar Nabi dengan jawaban yang indah, "Lam yakun bi ardi qaubi fa akiluni apa a'afuhu." Ini dhob tidak ada di kampungku, maka saya tidak bisa makan. nanti kalau ditawarin apa? Oh, tidak ada di kampungku. <laughs> Nabi luar biasa ya, Akhi. Dia memberikan komentar tanpa ada celahan terhadap makanan tersebut. Dia tidak mengatakan gimana si teman-teman ini. Saya Nabi masa dikasih kad kadal. Ya harusnya kambing dong, apa-apa dong. Ini kadal dikasih. Hmm. Mengerikan gini Tapi itu terkadang dipotong masih jalan ya. Terkadang di. Ya. Oleh karenanya, oleh karenanya masa saya, Nabi Salaf Salam sama sekali tidak mencela makanan tersebut. Dan ini akhlak mukjizat Nabi saya sudah bahas dalam kajian tersebut, saya sebelumnya tidak ingin mengulangi lagi kajian tersebut intinya setiap akhlak Nabi mukjizat ya. bagaimana kita mau mencintai Nabi dengan sungguh bagaimana kita mau rindu ketemu dengan Nabi bagaimana kita menambah keimanan kita sementara kita tidak mengenal siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh karenanya perlu belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menambah keimanan kita dan ketakwaan kita sampai jam berapa panitia Uh, lama sekali Berikutnya Di antara perkara yang menambah keimanan kita Adalah selain sejarah Nabi, kita pelajari juga Sejarah Salafus Salih Sejarah Salafus Salih, sebut oleh Syahat Razak Sejarah para sahabat Kalau kita bicara Nabi, orang mengatakan Nabi memang luar biasa lain sendiri Karena jantungnya sudah dicuci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita ingin contoh yang manusia biasa Jangan Nabi Kita bilang lihat para sahabat Yang jantungnya tidak dicuci oleh Allah SWT Tidak dibersihkan oleh para mereka Bagaimana akhlak mereka yang luar biasa Bagaimana pengarmanan mereka Terhadap Islam Kaki mereka berjalan di atas bumi Tapi hati-hati mereka di akhirat Para sahabat Taala Yang Allah SWT telah mentazkiah mereka Merekomendasi mereka Dengan rekomendasi yang terindah Kata Allah SWT Kuntum khaira umatin ukhrijatin nas. Kalian umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Rasulullah SAW mengatakan khairan nasikorni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Oleh kalau anda membaca sejarah sahabat seperti Dongeng, benar seperti Dongeng. Bayangkan Umar bin Khattab pernah berlomba dengan Abu Bakar untuk ber bersedekah. Maka Umar pun mendatangkan setengah hartanya. Ya Rasulullah ini hartaku setengahnya untuk Islam. Ingin mengalahkan Abu Bakar atau Abu Bakar seluruh hartaku buat Islam. Ini gimana caranya? Gimana mengunjungi Abu Bakar? Rasulullah bertanya, siapa dia antara kalian hari ini yang mengunjungi orang sakit? Kata Abu Bakar saya Rasulullah. Siapa yang bersedekah? Saya Rasulullah. Siapa yang apa menyalatkan jenazah? Saya Rasulullah. Siapa? Yang? Saya terus, saya terus, saya terus. Kalau kita siapa hari ini yang mengunjungi orang sakit? Siapa hari ini bersedekah? Allah alam. Yahya ada orang seperti Abu Bakar luar biasa. Ada orang seperti Abdul Khatib seperti Ustman bin Affan. Pemalu sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan ala astahi min rajulin yastahiinuhul malaika apakah aku tidak malu dengan seorang yang malaikat saja malu sama dia luar biasa akhlak mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum oleh karenanya mencintai mereka menambah keimanan membenci mereka menambah kekufuran maka celakalah orang-orang rafidah yang mereka tidak punya jasa terhadap Islam kemudian mereka mencela para sahabat yang telah mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk Islam Cilakalah orang-orang rafidah, orang-orang syiah yang kerjanya merusak Islam, membantai kaum muslimin, kemudian mencilak para sahabat yang Islam tegak di atas perjuangan mereka. Radiyallahu ta'ala anhum. Lihat Nabi mengatakan, subuh ashabi, Jangan kalian mencilak para sahabatku. Para sahabat manusia biasa, mereka juga punya kesalahan. Mereka tidak maksum, terkadang terbawa syahwat mereka, terkadang terbawa emosi mereka, terkadang mereka salah berisyahat. Tapi kesalahan mereka masih kalah dibandingkan dengan lautan amalan mereka, dengan lautan ke ke kebaikan mereka. Fa fa allazi nafsu Muhammadin bi yadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dahaban ma balagha muddi' hadim lana sifahu demi zat yang jiwaku berada di tangannya kata nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salah seorang dari kalian berinfak masa besar gunung uhud tidak akan sama dengan infaknya sahabat meskipun hanya dua genggam gandum atau satu genggam gandum kata para ulama kenapa karena infak para sahabat kala itu berkaitan dengan berjalannya islam infak antum sekarang enggak jadi masalah antum tidak berinfak islam sudah jalan di zaman para sahabat, kalau para sahabat tidak berinfak bisa-bisa Islam tidak jalan, bisa-bisa dawah tidak jalan. Padahal Islam baru tumbuh pada kali itu. Oleh kerana Abu Bakar di Taala Anhu begitu tahu Bilal sedang disiksa, Rasulullah SAW tidak bisa tolong, Rasulullah SAW tidak punya harta. Bilal disiksa, budak-budak yang lemah disiksa, Rasulullah SAW menyemangatkan sabar, sabar, sabar. Abu Bakar datang dengan hartanya dikeluarkan untuk kemudian mengubahkan Bilal. Rasulullah Taala Anhu sampai ayatnya mengatakan wahai Abu Bakar. Kenapa kau tidak bebaskan budak-budak yang kuat? Kalau mereka jadi merdeka akan bela kita. Kata Ubaqar saya ingin wajah Allah Subhanahu Wataala. Maka dia bebaskan budak-budak yang, yang apa namanya, yang lemah seperti Bilal, War di Allah Wataala, Al para hadirin rahmatilah Subhanahu Wataala. Di antara fungsi kita membaca sejarah para sahabat banyak fungsinya. Pertama menambah keimanan kita luar biasa. Kemudian menghilangkan ujuk dari diri kita. Ya terkadang antum disimpa dengan penyakit ujuk. Wah saya. Masya Allah luar biasa saya sudah berdakwah saya juga sudah, sudah jadi panitia, saya ikut ikutan nempel apa, <guluh> saya ikut nyoting kadang kadang saya ter menganggap kainnya amalan kita ini apa luar biasa. Tapi kalau para sahabat kita ni tidak ada apa-apanya kita tidak ada apa, kita, ada apa Jangankan sahabat kita baca sejarah para ulama saja. Palingkan itu para ulama menyebutkan sering baca diantara kita untuk tasliyah untuk menghibur diri kita baca sejarah. Para para ulama agar kita semakin lagi malas baca tentang para ulama luar biasa para ulama Imam Bukhari pernah makan rumput baca beri kita alhamdulillah makan roti makan nasi <laughs> ini masih alhamdulillah baca sejarah mereka Agar kita terhindar dari penyakit ujuk jadi kita sadar bahasanya apa yang kita sumbangkan buat Islam ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan mereka mereka adalah manusia yang seperti kita dan pernah hidup dan mereka pernah berjuang untuk Islam keyakinan mereka setinggi langit. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati wa s.w.t Oleh kini diantara hal-hal yang bisa menambah keimanan kita Baca buku-buku tentang Para sahabat Baca buku-buku tentang para ulama ya. Ada buku indah seperti Syiar Alam Nubala Saya tidak tahu sudah diterjemahkan atau belum Tentang kisah-kisah para ulama ya. Ini berapa puluh jilid saya tidak tahu ya. Terjemahkan Kalau itu bagus di apa namanya di koleksi Kalau ya. Fatul Bari Ya ikhwan, Fatul Bari itu buku berat Ustaz saja terkadang baca tidak paham, artinya saya enggak ah, bukan merendahkan artinya sebagian orang yang tahu bahasa Arab aja baca terkadang tidak paham ini maksudnya karena Ibnu Hajar terkadang bicara tentang usul fikih, tentang musalah hadis, tentang rawi-rawi kemudian dia baca dia tidak paham padahal dia tahu bahasa Arab. Ini bagaimana tidak tahu bahasa Arab baca terjemahan? <laughs> Ustaz maksudnya apa? <laughs> Ustaz bilang mana Arabnya sini. <laughs> Jadi waktunya eh, bagus koleksi tapi yang bermanfaatlah koleksi. Bukan saya melarang antum beli patul bar ya Nanti penerbitnya marah sama anda Intinya silakan beli Tapi dibaca, dan saya bilang diantara Buku-buku yang mungkin antum koleksi seperti buku-buku Tentang para ulama Ini buku-buku yang indah, bagaimana sejarah Imam Syafi'i, Bagaimana ujian yang dihadapinya Bagaimana bin Ahmad bin Hanbal, bagaimana ujian yang dihadapinya Imam Malik, bagaimana belajarnya Imam Malik, bagaimana Abu Hanifah Kemudian ulama-ulama yang lain Pelajari sejarah mereka, maka kita akan Mendapatkan keimanan, semangat dalam Beribadah dan kita terhindar dari penyakit ujub Kita sadar ternyata kita tidak tidak ada Apa-apanya, apa yang telah kita lakukan Tidak ada apa-apanya dibandingkan Apa yang mereka perjuangkan Kemudian kita lanjutkan para hadirin dan hadirat Di antara hal yang bisa menambah Keimanan adalah Ta'ammul maha din al-islami yaitu me me merenungkan tentang Keindahan agama islam Keiman agama islam agama yang indah Antum kalau bandingkan dengan kesyirikan yang ada Di alam semestin, antum berbahagia Antum beribadah kepada Tuhan pencipta alam semesta. Ada orang yang menyembah patung, ada orang menyembah matahari. IQ-nya tinggi tapi menyembah matahari. Ada orang ketemu pohon besar, kasih kemenyan. Ya. Ada batu besar, kasih apa? Menyan. Ya. Rendah di hadapan makhluk. Makhluk yang lebih hina daripada diri, merendahkan dirinya di hadapan makhluk tersebut. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah dewa. Ya ada yang menyembah kuburan, banyak kita bersyukur kepada Allah, lihatlah Islam kata Allah, inna dina inda Allahil Islam agama satu-satunya yang diriduai oleh Allah hanyalah Islam, antum perhatikan seluruh agama selain Islam, semuanya menyeru kepada kesyirikan semua menyeru kepada penyembahan terhadap makhluk kita bicara agama Nasara, Nasrani menyeru kepada penyembahan terhadap Nabi Isa bin Maryam alaihi kita berbicara tentang Yahudi mereka mengatakan Uzair ibnullah Uziyir adalah kutbah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berbicara tentang orang-orang Hindu, mereka menyembah tiga dewa. ilah. Perhatikan ayat Allah. Seandainya ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka hancurnya alam semesta ini. Tuhan cuma satu. Kalau Tuhan ada dua, satunya ingin orangnya hidup, satunya ingin mati, apa yang terjadi kira-kira? Tuhan satu bilang saya mau matikan dia. Tuhan, oh enggak, saya mau hidupkan dia. Kita bertengkar, tiap yang menang. Kalau terjadi apa duel, jadi sparring, ada tiga kemungkinan bagi orang ini. Kemungkinan pertama, dia mati dan dia hidup. Karena tuannya sama-sama jago. Dia mati dan dia hidup. Kemungkinan kedua, tadi dia mati dan dia hidup. Kemungkinan kedua, dia hidup dan dia mati. <laughs> sama saja. kan Kemungkinan ketiga, dia hidup atau mati. Jadi kemungkinan pertama, ke keinginan dua dewa ini sama-sama terwujud. Berarti sama-sama hidup dan sama-sama apa? Mati. Kemungkinan kedua, dua-duanya mampus dewanya. Sama-sama kalah. Jadi tidak hidup dan tidak mati. Kemungkinan ketiga, salah satunya menang. Yang menang itu yang berat menjadi Tuhan. Kemungkinan pertama, mustahil. Tidak mungkin ada makhluk hidup dan mati. Kerana ini menggabungkan antara timur dan barat, utara dan selatan. Atas dan bawah. Dua kontradiksi tidak mungkin digabungkan secara akal sehat. Atau dinafikan dua-duanya. Tidak timur, tidak barat. Kalau gitu di mana? Tidak utara, tidak selatan. Kalau begitu tidak di atas, tidak di bawah. Kalau begitu di mana? Tidak ada kemungkinan pertama tidak mungkin, kemungkinan dua tidak mungkin kemungkinan ketiga yang benar, yang menang itulah jadi Tuhan oleh kerana kita tanya sama mereka, kalau terjadi tsunami, itu siapa yang jadi Tuhan terkala itu dewa pencipta dirusak penciptaan, iya gak dewa pemelihara kalah yang menang dewa apa, siwa, yang merusak maka dia terkala itu berhak menjadi Tuhan, kerana dia telah berhasil apa merusak, dan yang lain diam-diam, tidak bisa berbuat apa-apa saya katakan ini agama yang tidak masuk akal ya. Ya, ketika kalau ke India, kata teman-temannya belum nanti India tapi teman-teman ini -teman dia cerita. Banyak sekali mereka punya keyakinan reinkarnasi, keyakinan yang aneh-aneh. Sehingga -aneh. mereka terkadang mengagungkan Tuhan, hewan-hewan dianggap sebagai Tuhan dewa. Ada hewan ini itu jelmaan dewa ini. Ada ular, oh ini jelmaan dewa apa? Ada tikus ini jelmaan, semuanya jadi dewa. Kemudian ada lagi reinkarnasi, ada orang tidak mati orang tidak mati dan saya tanya sama orang Hindu tersebut benar. bosnya kalau orang sudah meninggal dia akan berpindah pada tahapan berikutnya maka mereka pun membuat strata seperti kesat, kasta weisa, sudra ksatria dan brahmana yang bos apa kasta brahmana yang sudra ini kalau ingin jadi baik nanti hidup dalam kehidupan kedua menjadi brahmana sekarang harus berkhidmat kepada brahmana jadi pelayan kalau enggak berpelayan nanti kehidupan berikutnya jadi sudra lagi ini kan penipuan jadi, jadi saya harus berkorban sama ya, Dia mati sudah selesai Mana kehidupan yang lu gak pernah dia ingat Sehingga terkadang ada masuk hewan Masuk di rumahnya Tau-tau ada kambing masuk rumahnya Eh jangan jangan diganggu Saya patuh om kita Ya benar Om kita lagi Apa namanya Lagi reinkarnasi ke kambing Ini akhirnya Bayangkan Islam Luar biasa Tidak ada agama Yang menyuruh kepada pencipta alam semesta ini Kecuali apa? Islam Yang lain semua nyembah kepada kepada makhluk, lihat Buddha tahu Buddha jadi Tuhan, Buddha itu manusia mereka sepakat, Buddha itu anak raja yang kemudian meninggalkan segala dunia pergi ke hutan, kemudian berakhlak mulia, wajangan-wajangannya, dia asalnya manusia, dilahirkan, mereka tahu semua makanya di awal-awal buku-buku Buddha, itu tidak ada, mereka katakan Buddha sebagai Tuhan, nanti belakangan baru, orang-orang Buddha belakangan mengangkat Buddha sebagai apa? Tuhan, dia manusia, kok bisa disembah, siapa yang menciptakan alam semesta ini, masa logikanya, bagaimana? Buddha belum lahir, alam semesta sudah ada Kemudian dia lahir belakangan, kok jadi Tuhan, pencipta alam semesta. Tidak masuk akal. Belum antum lihat orang-orang yang menyembah matahari. Di akhir, otak mereka, Masya Allah, IQ mereka tinggi. Orang Jepang masih kecil, sudah bikin robot. Kita masih kecil, masih main-main, mereka bikin robot. Tapi yang mereka sembah apa? Matahari. Kemana otak mereka? Kemana IQ mereka? Oleh okay, kerana saya katakan, Pak Habirin, kalau barang siapa yang merenungkan tentang ini saja keindahan Islam dari sisi akidah maka dia semakin bertambah keyakinan, bertambah keimanan bahwasanya agama Islam benar-benar dari Allah Subhanahu wa Belum antum bicara tentang adab-adab Islam, adab suami dengan istri, adab bertetangga, luar biasa Islam menjelaskannya dengan sempurna. Kemudian juga masalah uh, muamalah dijelaskan secara detail antum tidak akan dapatkan dalam agama-agama yang lain. Antum tidak akan dapatnya. bagaimana dengan menta'amuli atau mempelajari tentang keindahan Islam akan menambah keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang bisa menambah keimanan yang keberapa? Yaitu ta'ammul fi ayatil kauniyah, yaitu memperhatikan tentang keagungan alam semesta ini. Sanuri sanurihim ayatihi fil afaqi wa fi hatta yata, hatta yatbayyana lahum annahul Kami akan tampakkan kepada mereka ayat-ayat kami di afak, di segala penjuru Dan pada diri-diri mereka. Agar mereka sadar bahawasanya Allah adalah yang maha benar. Jadi, ayat-ayat Allah ini. Kalau kita perhatikan. Perunjukkan ya, bahawasanya Allah sangat luar biasa. Pencipta Allah luar biasa. Ya. Untuk perhatikan bagaimana langit yang begitu luas. Langit yang begitu luas. Kemudian, tidak tahu ujungnya di mana. Dihiasi dengan jutaan bintang. Dihiasi dengan matahari dan rembulan. Ya. Bagaimana dia bisa tegak di atas muka bumi ini tanpa ada... Tiang. Padahal dia adalah atap dari bumi ini. Luar biasa. Oleh karenanya, Barang siapa Misalnya memperhatikan tentang uh, Matahari. Matahari yang berputar. Sesuai dengan orbitnya. Kalau matahari maju sedikit saja, Maka akan terbakar penduduk bumi. Kalau matahari keluar sedikit saja, Akan kita kedinginan. Maka Allah Buat dia berjalan sesuai dengan jalurnya. Tidak mungkin dia berjalan dengan Sendirinya. Tidak mungkin. Sebagaimana perkataan orang-orang ateis, mereka mengatakan oh, ini semua terjadi dengan sendirinya. Mustahil, enggak mungkin. Enggak mungkin bisa berjalan dengan teratur tanpa ada yang mengaturnya. Tuhan mereka adalah kebetulan, kata mereka kebetulan. Lagi. Jadi Tuhan mereka apa namanya? Kebetulan. Atau mereka mengatakan ada sesuatu di balik ini. Mereka tidak mau namakan Tuhan, tapi kata mereka ada energi di balik ini. Nah itu itulah Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Antum perhatikan saja Allah berfirman tentang hujan, tentang Eh uh, apa namanya? Dalam surah Al-Waqiah siapa hafal ayatnya tentang masalah hujan? Apa? Apa? Afara'aitum alladziina afara'aitum alladzi alladzi tashrabuun? Afantum anzaltumuhu minal muzni am nahnu almunzilun? Tidakkah kalian melihat air hujan yang turun dari langit yang kalian minum? Apakah kalian turunkan dari awan ataukah kami yang menurunkan? Lau nashau jaal nahu kalau kami berkenan kami jadikan air hujan tersebut asin. Allah berkenan jadi asin. Kalau air, air hujan turun jadi asin, gimana kita mau minum Dan yang menakjubkannya, ikhwan, air hujan turun berapa juta butiran air hujan. Tapi Subhanallah, air hujan tersebut jatuh pada tempatnya, masing-masing titik sudah Allah takdirkan tempatnya. Kalau semua titik tadi gabung di atas langit gabung jadi satu kilo, habislah kita mampus. Namun ini tidak ini tidak bergabung, ada, tes, tes, tes, Subhanallah apa yang bisa melakukan demikian Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat tentang wa fi anfusikum afala tabasirun. Ini paling perlu tentang masalah dokter. Dan pada diri kita apakala tidak bisa melihatnya orang sekarang kalau membuat jantung palsu setengah mati. Yang asli ciptaan Allah luar biasa. Tapi ya, bisa bikin ginjal. Sudah ada ginjal palsu atau belum? Kalaupun ada paling tidak sesuai seperti ginjal manusia aslinya. Luar biasa rumitnya. Mata ini bagaimana bisa bikin mata ini? Lihat bagaimana afi amfusikum afalatu basirun. Saya masih ingat guru saya di eh waktu di STG. Dia sering bilang tentang Ibnillah, bagaimana dia membantah orang-orang teh dia mengatakan orang ngati itu gimana. Mereka mengatakan semua terjadi kebetulan. Ya ikhwan coba Lihat badan inti, inti jantung di dalam di bawah tulang yang kokoh. Kalau kebetulan jantung kan bisa di luar misalnya. Kalau seandainya Allah ciptakan jantung di luar ada yang jengkel sama teh langsung dia pejet kita ketawa sekilas tadi. Kalau jantungnya tadi di luar ada yang nyega sama ente dia langsung tret, mampus ente. Makanya Allah jadikan jantung bagaimana? Bagian dalam. Artinya subhanallah bagaimana semua ini dikatakan terjadi dengan kebetulan. Orang yang yang oleh karena banyak dokter-dokter yang semakin menambah keimanan mereka tatkala mereka melihat bagaimana luar biasa ya manusia ini makhluk yang sangat luar biasa yang Allah ciptakan. Sistem peredaran darah sistem ini, sistem pernapasan, sistem apa semuanya luar biasa dalam tubuh ini yang menunjukkan yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menambah keimanan bagi kita tatkala kita merenungkan akan hal ini. Kemudian para hadirin yang terakhir, yang terakhir dan hal-hal yang bisa menambah keimanan intinya beramal saleh. Banyak beramal saleh, semakin orang beramal saleh semakin tinggi imannya. Akan tapi ingat ee uh, Semakin berkualitas amal soleh kita, semakin tinggi iman kita. Semakin kurang berkualitas amal soleh kita, semakin kurang iman kita. Amal yang sederhana, tapi dikerjakan dengan ikhlas dan mutaba'ah, maka ini sangat berpengaruh terhadap iman. Salat saja kalau dua rakaat dikerjakan dengan ikhlas dan mutaba'ah, dengan khusyuk, maka akan sangat berpengaruh terhadap keimanan. Daripada seratus rakaat namun hambar. Ya. Daripada seratus rakaat, rakaat hambar, lebih baik dua rakaat namun dikerjakan dengan khusyukat, dengan ketakwaan dengan keimanan akan sangat berpengaruh dengan tentang keimanan maka akan tambah iman kita sangat terasa iman kita bertambah sedekah yang kita keluarkan dengan penuh keikhlasan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam was sadaqatu burhan maksudnya sedekah itu merupakan bukti bukti keimanan Orang beriman sedekah ikhlas karena Allah tidak mau cerita sama orang lain hanya Allah yang maha tahu maka itu akan menambah keimanan Inna lan tas tas la innaka lan tasjud Ilah Rabbal Allahoh bika darah jauh hato angka bika katijah ya. tidaklah engkau sujud satu sujud saja kecuali Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan hilangkan dosa. Oleh karenanya seluruh ibadah kalau kita kerjakan dengan keikhlasan, dengan ketakwaan, dengan mutaba'ah, ditimbak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka ini akan berpengaruh terhadap keimanan. Beda kalau antum misalnya dalam sebulan antum puasa tiga kali dalam sebulan tiga hari. Kemudian antum punya jadwal antum solat malam. Beda orang yang tiap malam solat. Misalnya witir tiga rakat, baru usah banyak banyak tiga witr tiga rakat setiap. Ini akan sangat menjaga keimanannya dengan orang yang tidak witir sama sekali, dengan orang yang tidak baca Quran sama sekali, dengan orang yang jarang solat sunnah, maka akan beda adat antara iman kedua orang ini. Kaitannya, Insyaallah wajib jin azza wajallaahu ya'kuh terbanyak amalan soleh, namun ingat dikerjakan dengan penuh keikhlasan dan itibar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala menjawab ini saja yang saya sampaikan, yang saya sarikan dari buku. Syekh Abdul Razzaq fi taala yang bidunya asbab ziyadati iman wa sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini bukan hanya sekedar teori tapi kita berusaha untuk mengamalkannya sedikit demi sedikit karena amalan itulah pengamalan itulah yang akan menambah keimanan kita bukan hanya sekedar wawasan hanya mengatakan oh begitu oh iya benar namun tidak kita kerjakan ya Malah kita khawatir akan menjadi bumerang bagi kita di akhirat Allah akhir akhirat. Selanjutnya kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Pertanyaan, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz bagaimana dengan ilmu umum yang diperoleh di berbagai jurusan universitas untuk tujuan duniawi? Agar dapat meningkatkan keimanan. E, belajar ilmu, belajar ilmu agama. Yang ilmu yang dimaksud dalam hadis-hadis Nabi tentang ilmu yang dipuji oleh Allah yang merupakan e, menambah keimanan. Dan ilmu yang merupakan warisan para Nabi. Faham? Ilmu yang diwariskan para nabi bukan ilmu teknologi Bukan Ilmu yang diwariskan para nabi adalah ilmu Alkitab wa Sunnah Ilmu yang mengajarkan kepada Halal dan haram Mengetahui halal dan mengharam dan mendekatkan diri kepada Allah Itulah ilmu yang dipuji oleh Al-Quran Dan hadis-hadis Nabi SAW Adapun ilmu dunia Maka dia tidak terpuji dengan zatnya Tapi ilmu dunia, dia adalah perkara dunia Sebagaimana perkara dunia yang lain Kapan seorang belajar ilmu tersebut? Karena Allah subhanahu wa ta'ala untuk kepentingan kaum muslimin, untuk sumbangsi bagi kaum muslimin, maka sejak dia belajar berpahala. Seperti seorang misalnya belajar ilmu kedokteran, dia tahu banyak dokter orang-orang kafir, saya ingin jadi dokter muslim, saya ingin orang kaum muslimin. Maka, setelah dia belajar berpahala, dia mengatakan, saya akan ambil untung, namun tidak banyak-banyak. Kalau suruh ikhlas terus juga susah, karena saya sekolah bayar. Saya ambil untung, namun tidak banyak. Maka dia dapat pahala dari izi, dia bersedekah dengan mengurangi apa? Dengan mengurangi uh, tarif tarif doktor tersebut, ya, ini sedekah ya, ya, yang yang bermanfaat bagi dirinya dan ilmu ini jadi berpahala karena niatnya ada niat yang baik untuk membantu kaum kaum muslimin. Tetapi kalau ilmu-ilmu tersebut dikejar dia pelajari sebagaimana dunia murni, ya saya jadi dokter ingin jadi dokter muslim ingin punya uang banyak ingin kaya tidak dapat pahala apa? -apa. Ya sebagaimana perdagangan sebagaimana perkara-perkara dunia yang yang lain. Jadi saya katakan orang-orang yang belajar ilmu dunia maka hendaknya dia niatkan ilmu dunia tersebut semoga membantu dia untuk bisa buat Islam. Misalnya saya ingin belajar ilmu, saya ingin jadi dokter punya uang banyak supaya saya bikin, ingin bangun pondok ya. Ini mulia. Ini mulia. Dia ingin hartanya ini suatu saat untuk bangun pondok, untuk untuk berhaji, untuk berumrah. Maka ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz kalau tidak salah, background antum dahulu ilmu umum. Apakah mungkin bisa menghasilkan ilmu dunia dan akhirat secara bersamaan? Saya rasa kalau bisa, bisa. Namun tidak spesialis. Otak kita terbatas. Otak kita IQ kita terbatas. Ada orang yang ahli ini sekalian ahli ini. Ada tapi tidak tidak bisa maksimal. Tidak bisa maksimal. Ada sebagian orang seperti dokter. Namun dia bukan dokter ilmu agama. Namun dia memiliki ilmu dalam ilmu agama. Ada orang, -orang seperti ini. Contohnya seperti eh, Habib Abdul Qadir alawi wisabqah uh, Alwi min Abdul Qadir al-Sakqah Kalau masalah namanya Seorang alim yang ada di di Damam, Dia dokter, tapi dokter kalau tidak salah Bidang kimia Tapi luar biasa buku-buku agaknya sangat banyak ya. Sehingga buku-bukunya terkadang dipakai oleh dosen-dosen Universitas Islam Medina untuk diajarkan ya. Dia seorang yang alim ya. Saya undang-undang dia ke sini belum bisa datang Karena beliau banyak kesibukan sehingga beliau mengutus dua habib yang lainnya. Dua habib yang datang kemarin itu utusan beliau. Sebenarnya yang kita maksudkan beliau ini, karena beliau ini yang terkenal di Arab Saudi, Habib Alawi bin Abdul Qadir As-Sakaw. Beliau ini dokter tapi dokter bidang bukan bidang agama. Tapi masya Allah Allah berikan ilmu e, yang luar biasa, karena memang ayahnya orang yang perhatian terhadap agama, mungkin belajar pikir sudah hafal Quran, sudah hafal ini, hafal anu Meskipun belajar kedokteran, ilmu belajar ilmu agama jalan jalan terus. Tapi kalau kita seperti kita orang, -orang Indonesia agak susah ya. Agak susah, gabungan keduanya. Ada sahabat yang, sahabat saya yang Masya Allah, s 1 dapat, agama juga dapat, namun, susah untuk, apa namanya, mengembangkan kedua-duanya. Ya. Makanya saya katakan, kalau bisa konsentrasi. Sekarang ini yang paling bermanfaat, yang spesialis-spesialis. Ini yang apa? Bermanfaat. Kita pun di sana pun, di Universitas Islam Madinah, gak bisa kita spesialis semuanya. Namanya bukan spesialis kalau begitu. Masing-masing, ada akidah pun spesialisnya macam-macam. Jurusan dakwah ada spesialis tarbiyah. Ada spesialis sejarah. Ada spesialis akidah. Ada spesialis apa. Jurusan fikih pun demikian. Ada spesialis usul fikih. Ada spesialis jurusan fikih. Ya, jadi masing-masing kemudian tak kalah dia S2 pun, judul dia pun lebih terkhususkan lagi. Tentang masalah tertentu. Ini tentang masalah tertentu. Ya. Seperti itu. Dan demikianlah jadi untuk menggabungkan kedua-duanya bisa namun tidak maksimal. Tidak maksimal. Ustaz, jika kita melihat ciptaan Allah seperti langit Gunung-gunung, terus kita ingat kepada Allah Sampai meneteskan air mata Apakah itu disebut menambah keimanan? Ya, bisa Menambah keimanan karena kita mengingat Zat yang maha agung yang telah menciptakan Benda-benda tersebut Kalau benda-benda ini sedih sudah sangat menakjubkan bagaimana Penciptanya Bagaimana penciptanya Ustaz, apakah tingkat keimanan seorang mempunyai peran terhadap urusan duniawi? Khususnya dalam perkara rezeki Uh, saya katakan bahwasanya tidak berbanding lurus antara keimanan dengan rezeki. Jangan sampai kita menyangka bahwasanya orang yang beriman pasti rezekinya apa lancar. Tapi orang yang beriman tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau dia bertakwa maka Allah akan berikan rezeki kepada dia. Namun tidak harus banyak rezeki tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wamayyatakilah yajallahumakrojnya. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi kepada dia wa yarzuquhu min haythu la dan dia akan diberi rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Oleh karenanya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah kemudian dia kalau seorang bekerja dan bekerja kemudian rezekinya enggak lancar-lancar, jangan jangan dia bermaksiat. Karena maksiat itu bikin urusan macet. Banyaknya dia perbaiki ketakwaan dia. Coba dia salat malam, coba dia bertakwa, coba dia berbakti kepada ibunya. Coba dia senangkan hati ibunya. Maka bisa jadi Allah memberikan rezeki dari arah tersebut. Namun tidak harus, tidak harus Orang beriman harus kaya. Enggak. Ya. Terkadang diuji oleh Allah Subhanahu SWT. Tetapi, orang yang bertakwa, Pasti akan mendapati solusi dalam kehidupannya. Betapapun besar ujian yang dia hadapi, Pasti ada solusinya. Kalau enggak ada solusinya, berarti ketahuannya dipertanyakan. Adakah dalil yang menyatakan, Dosa yang telah, Dosa, yang dilakukan oleh orang yang telah bertobat itu kalau ada orang bertobat dari suatu dosa jika dilakukan lagi, maka dosanya 70 kali lipat, ini saya belum tahu seperti ini jadi dia, dia sudah melakukan dosa, kemudian dia bertobat, dia ulangi lagi jadi 70 kali lipat, ini tidak ada dalilnya tahu saya tidak ada dalilnya seperti ini kata adalah hadis yang sahih yang menunjukkan bahawasanya wa in amila biha, barang siapa Kutibat Syi'atun Wahida, Syi'atun Wahida. Kalau dia melakukan keburukan maka dicatat satu satu dosa. Berbeda dengan kebaikan. Kalau seorang melakukan kebaikan, maka dicatat sepuluh kali, sepuluh kali lipat. Tapi kalau dosa tetap satu di antara eh, rahmah di antara kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang melakukan keburukan tetap dicatat satu. Tapi kalau melakukan kebaikan dicatat sepuluh kali lipat sampai tujuh puluh kali lipat. Adapun dosa tetap dihitung satu. Ustaz, apakah seorang istri yang berzina harus mengakui kepada suami? Kalau mengakui akan mengakibatkan keributan. Saya bilang tidak perlu mengakui. Kalau sudah pernah melakukan kemaksiatan, maka tutuplah. Jangan cerita kepada siapapun. Tapi sekarang dibayar dengan bertakwa kepada Allah, dengan berbakti kepada suami dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan anti yang telah diberi anugerah oleh Allah dengan suami yang baik, bisa melayani suami dengan sebaik-baiknya sehingga dengan kebaikan terhadap suami tersebut akan menghilangkan dosa zina yang pernah lakukan. tidak perlu ceritakan kepada orang lain, apalagi cerita kepada suami oh, suami saya pernah berzina sama si bulan. Oh, suaminya bisa berkelai berantem, oh, mengukul orang tersebut bahaya, maka jangan diceritakan tutup, jangan ada yang tahu karena sebagian orang terkadang dia apa namanya, uh, saya sering alami orang datang ustaz saya pernah berzina, jangan cerita begitu tapi saya, jangan-jangan bilang saya, bilang ada orang berzina. Karena saya ada di orang Mesir juga datang ketemu saya orang Mesir. Jadi, ya, Syih, saya uh, berzina dengan, dengan istri saya. Loh, berzina dengan istri bagaimana? Saya bilang, jangan ceritakan, tapi saya mau ceritakan. Saya berzina dengan istri saya. Loh, bagaimana berzina dengan istri? Istri bukan berzina. Enggak dulu waktu kita masih tunangan, saya berzina. Sekarang jadi istri saya. Saya merasa gini-gini. Jangan cerita sama Allah, Enggak usah cerita. Bilang kalau mau tanya, bilang ada orang bagaimana kalau orang begini begini-begini. Jangan ceritakan dirinya Allah sudah tutup aibnya Maka jangan dia buka apa? Aibnya ya. Ada cerita lucu tentang Seorang ustaz Dia cerita sama saya Saya tersebut Di Jakarta Dia cerita Ada seorang ikhwan sudah ngaji Datang ikut pengajian Dia bilang Ustaz saya Berdosa dan saya mau bertobat Saya tidak sudah bertobat Tapi saya ragu Allah Ampuni saya Kata, kata ustaz Nggak Saya bertobat Allah ampuni Nggak usah Jangan ragu Tapi saya ragu ustaz Saya mau ceritakan sama antum tidak, tidak enggak usah cerita Allah Maha ampuh, pengampun. Enggak enggak kalau saya enggak cerita, saya enggak serak. Ya enggak cerita apa-apa dosa. Saya berzina, Ustaz. Oh, berzina, merampok, membunuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunggu saya mau cerita Ustaz, saya belum serak. Mau cerita apa lagi? Saya berzina dengan Tidak usah cerita. Allah ampuni enggak usah cerita. Tunggu Ustaz, kalau saya tidak cerita, saya merasa belum diampuni oleh Allah. Ya sudah cerita. Kata dia, Ustaz, saya berzina dengan si pulana. Pulana ini Ustaznya kenal. Kurang ajar kata Ustaz. <laughs> Kata Ustaz kurang ajar Allah ampuni saya tidak Kata, kata. <laughs> kata Ustaz Dikanya Iman kalau ente melakukan dosa Tidak usah cerita-cerita tidak -cerita, tutup Allah tutup arwah ente, tidak usah ente cerita sama orang lain Pertanyaan ada orang yang pemahamannya lurus akan tetapi ahlaknya kurang baik Bagaimana kiat supaya bisa berakhlak baik Akhlak baik itu perangai itu susah dirubah tetapi bisa dirubah Seorang kalau sudah merasa dia tahu dirinya perangai buruk Maka dia harus berjuang untuk melawannya Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Uman di atas sabar, Yusuf birhul yang berusaha untuk bersabar, Allah jadikan dia sebagai penyambat. Tidak mudah orang yang sudah temperamen, suka marah-marah, ya, jadi banyak korbannya, istrinya suka dimarah-marahin, anak buahnya dimarah-marahin, kakak adiknya dimarah-marahin. Dia, kemudian itu sifat perangnya tersebut, sifat yang buruk. Maka saya heran kalau ada orang yang bangga dengan sifat temperamennya tersebut. Saya ini suka marah-marah, itu memang buruk, itu memang baik. Kenapa kau banggakan? Itu buruk, akhlak yang buruk. Suka marah-marah itu akhlak yang buruk. Tetapi seorang bisa berubah dengan melatih diri. Makanya tadi dengan karena Allah dia melatih diri, maka dia bisa berubah. Intinya ada kiat-kiatnya bagaimana berubah. Umatnya tersabar, yusobirul Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menjadikan dia penyabar. Makanya dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda dalam satu riwayat Rasulullah SAW mengatakan, Anazaimun bibeitin fi alal jannah liman hasanah kulukahu. Dalam riwayat liman hasanah kulukahu. Aku menjamin surga istana di surga yang paling tinggi Bagi orang yang bagus akhlaknya Dalam riwayat liman Bagi orang yang memperbagus akhlaknya Ini menunjukkan bahwasannya Berusaha memperbaiki perangai Ini dijamin oleh Nabi dengan istana Di surga yang atas Makanya saya katakan Perangai itu bisa diusahakan Dia ya, dahulu para sahabat Ada yang perangainya buruk sebelum masuk Islam Setelah masuk Islam perangainya bisa berubah Dengan tekad yang kuat Ustadz bagaimana nasihat antum tentang ISIS Sudah saya sering sampaikan ISIS ya, e, Kelompok yang memiliki e, Tiga perkara yang e, Salah ya. Perkara pertama Yaitu dari sisi pendirian khilafah yang dia lakukan Membuatan e, khilafah ya, Sebagaimana yang disebutkan dalam syarat Islam Ada dengan Pemilihan secara sepakat Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Rasulullah dan Abu Bakar Al-Baghdadi pimpinan ISIS setelah dia berkhotbah dia menukil perkataan Abu Bakar dia mengatakan wa qad wulitu wa la aku telah diangkat sebagai khalifah dan aku bukan yang terbaik di antara kalian ini ucapan yang indah yang diucapkan dengan penuh tawadu oleh Abu Bakar namun bagaimana proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar sedikit dipilih dengan seluruh para sahabat. Tadinya para sahabat hilaf sehingga diantara mereka mengatakan kami kaum Ansor punya pemimpin, kalian kaum Muhajjin punya pemimpin. Akhirnya mereka sepakat, maka mereka pun ijma mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Ya. Sekarang kita katakan kepada Abu Bakar al-Baghdadi, pimpinan ISIS, siapa yang milih ente? Umat Islam di dunia ini miliaran. Siapa yang mengangkat ente? Para ulama mana yang mengangkat ente sebagai khalifah? Apakah pembuatan khalifah kumpul seribu orang, dua ribu orang saya jadi khalifah? Ya. Apakah caranya seperti itu untuk membuat khalifah Harusnya ada musyawarah Khalifah itu harus musyawarah dari para ulama kaum muslimin, apalagi dia khalifah dunia Bukan khalifah sebagian Tapi khalifah apa? dunia, sehingga seluruh diminta Bayat, Tadi Indonesia pun berusaha bayat kepada Khalifah tersebut Dia katakan ini tidak benar, kemudian khalifah Dengan cara memilih seperti yang dilakukan Para sahabat dari Abu Bakar Atau khalifah yang sudah resmi menunjuk setelahnya Seperti Abu Bakar memilih Umar atau digabungkan antara pemilihan dengan musyawarah sebagaimana Umar terkala memilih Utsman. Umar tidak menunjuk Utsman, tetapi Umar memilih enam orang terbaik di antara enam orang tersebut, satu yang menjadi Khalifah dimusyawarahkan di antara mereka ini penggabungan antara penunjukan dengan apa? Musyawarah ya. adapun Abu Bakar al-Baghir tak jadi Khalifah, maka tidak memenuhi persyaratan Kali kali kita katakan ulama mana yang pernah bermusyawarah untuk memilih Abu Bakar Al Baghdadi sebagai Khalifah. Kalau cara bikin Khalifah seperti dia kita katakan kamu sudah terlambat wahai Abu Bakar Al Baghdadi. Sudah ada Khalifah Khalifah sebelum kamu. Contohnya di Indonesia. Indonesia sudah Khalifah Islam Jemaah sudah lama. Islam Jemaah Khalifahnya katanya dibentuk 1941 sebelum Indonesia merdeka. Soekarno pun keliru sebenarnya. Harusnya sudah ada khalifah sebelumnya Nur Hassan Ubaidah. Ya, pimpinan Islam Jemaah. Merupakan khalifah pertama di Republik Indonesia. Ya. Oleh karena kita bilang sama ISIS. Kamu terlambat. Sudah ada khalifah Wong Jowo di Indonesia. Harusnya ente berbaikat sama khalifah yang ada di tanah air kita. Dan khalifah-khalifah seperti itu banyak. Nanti kalau kita bilang. Dia bilang, oh tidak mau itu khalifah orang Indonesia. Tidak mau dia mau khalifah orang Arab. Toy. Oh orang Indonesia, Islam Jemaah kenapa tidak berbaik sama khalifah Ubaqar al-Baghdadi mereka mengatakan, oh tidak asah, tidak ini, tidak ini apa masing-masing pribadi. -masing sekarang ada juga kelompok misalnya, yang ingin-ingin mendirikan khalifah, ingin cari-cari khalifah, kita bilang wahai kelompok, yang ingin merindukan khalifah, yang ingin cari-cari khalifah khalifahnya sudah ada, tinggal baik apa jawabannya, oh tidak asah, tidak sesuai dengan peraturan, intinya apa kalau bukan dari kami, bukan khalifah, intinya kan tahu masing-masing kalau begitu kita bisa saja bikin khalifah, sekarang kita bikin khalifah cipa ganti, khalifahnya firanda kita sudah mungkin berapa orang, kumpulan 500 orang, berapa orang kumpul jadi khalifah. Yang tidak bayar sama saya kafir Enak saja seperti itu Bagaimana Islam jamaah, kalau tidak bayar sama imamnya Kafir, imam mana dulu kita lihat Pantas enggak jadi imam Modelnya kayak apa, tahu bahasa Arab tidak Hapalannya mana, tahu-tahu Menjadi dirinya imam, deklarasi dirinya imam Kalau tidak bayar sama dia kafir Eh, Subhanallah imam dan iman dan kekukuran digantungkan Sama orang modelnya seperti ini Rugi menggantungkan iman dan guguran kepada khalifah-khalifah bayangan seperti ini Kemudian jadi khalifah, mana wilayahnya? Enggak ada wilayahnya, numpang. Numpang di republik apa? Republik Indonesia. Gua ini mana? Ini tuh ada khalifah seperti Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah juga ada khalifah. Salah satu ustaz, tempat Ustaz Abdurrahim Hayub, dia dulu gubernur Jamaah Islamiyah bagian Australia. Kita sama saya panjang dia. Saya dulu gubernur Australia, bayangkan. Ada rajanya, ada khalifahnya, ada gubernurnya Ada wali kotanya, ada menteri-menterinya Negaranya mana tidak ada Jadi khalifah dunia Itu pun salah, Australia kok gubernur Australia itu benua Masa pimpinannya gubernur? Keliru Namun karena pembagiannya tidak teratur Jadi Australia pimpinannya gubernur Australia Tapi dia bilang Bagaimana gubernur tidak punya rumah Saya punya rumah tidak ada Dikatakan gubernur Australia rumah tidak punya Sekarang dia sudah sadar Alhamdulillah Bala membantah pemikiran-pemikiran mereka Artinya, khalifah sudah banyak Sebelum Abu Bakar al-Bagdari Maka mana yang lebih utama? Kita bilang masing-masing menggap dirinya Paling utama, pendirian khalifah tersebut Tidak sesuai dengan aturan Islam Ini Kemudian yang anehnya, kalau memang bisa Bikin khalifah seperti itu dengan model begitu Maka saya katakan, para pejuang Yang ada di Suriah, Jaisul Hur Yabba Hanusra dan teman-temannya Lebih utama untuk mendirikan khalifah Abu Bakar al-Bagdari masih baru mereka ini lebih banyak dan lebih lama dan lebih lama berjuang melawan Bashar Asad. Mereka lebih utama untuk mendirikan apa? Khalifah. Yang jadi masalah ya, apa namanya ISIS kemudian mendirikan khalifah, justru mereka menganggap saudara-saudara mereka di di Suriah mujahidin tersebut dianggap khawarij. Kenapa tidak mau baiat sama dia? Ini yang khawarij yang mana? Dia bikin khalifah yang tidak baiat dianggap khawarij. Ini si pertama pendirian khalifahnya tidak sesuai dengan aturan. Apakah 5,000 orang tersebut mewakili miliaran kaum Muslimin mengangkat sebagai Abu Bakar Al, Al Baghdadi sebagai Khalifah. Ini yang pertama. Kesalahan yang kedua mengenai akidah mereka takfiri yang luar biasa. Tidak pernah seumur hidup kita ketemu dengan kelompok takdirnya luar biasa seperti ISIS. Ada yang menyelisi bunuh, ada yang menyelisi kafir, luar biasa. Rekan saya kemarin ngobrol sama Ustaz Abu Saat, dia cerita orang ISIS tidak punya tawanan. Kenapa ada yang tidak ketangkap langsung dibunuh? Tidak diberikan kesempatan tobat Mau bayat belakangan tidak diterima Langsung dibunuh Beda kalau Jabah Nusrah punya tawana Ada musuh yang ditawan Mereka tidak ada Maunya sikat-sikat sika, sika dibunuh Luar biasa Mereka bangga Yang lebih mengerikan mereka bangga Mereka membunuh orang-orang tersebut Kemudian mereka banggakan Di akhir ada saya berlihat pagi ini Foto seorang pejuang Yang hafal Quran Seorang alim Dibanggakan dipegang kepalanya oleh anak kecil orang ISIS Yang gotan Masya Allah Bagaimana yang dibunuh orang Islam, ada yang disembeli orang Islam Tangannya begini, asyadu Allah ilaha illallah Disembeli orang Islam, dan mereka bangun Sementara Kata Ustaz Abu Sa'ad, orang-orang yang kejuam di Suriah menyerang ISIS ragu-ragu Ini orang Islam juga, masa kita Tapi ISIS menyerang mereka, enggak ragu-ragu Anak saja Anak pun, kalau dalam posisi mereka juga ragu-ragu Ini orang Islam, aduh, saya bagaimana di hadapan Allah membunuh seorang Muslim, sementara Yang sana nembak terus, du-du-du, ngeri kan ya? akhirnya mereka dibunuh dan mereka ada gurung mereka terus masih mengirim nasihat untuk menasihati. Jadi saya katakan bahwasanya dalam ISIS ada ciri-ciri khawarij. Di antara ciri-ciri khawarij yang Rasulullah SAW alaihi sebutkan dalam hadis-hadisnya adalah sufahaul ahlam, mereka orang bodoh. Hudha taul mereka anak, -anak muda. Yaqtuluna ahlal islam wa yada'una ahlal auzan, mereka membunuh orang Islam meninggalkan orang-orang kafir. Ini terkumpulkan pada orang-orang khawarij. Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Kita bilang mereka anak anak muda. Siapa di antara mereka orang, -orang tua? tidak ada. Antum cari mana ulama yang ada di ISIS tidak ada. Semua ulama takfiri seperti Ayman Al Zawahiri yang pemikiran takfiri mengkafirkan Arab Saudi ini pemikiran takfiri. Jibril Sheikh yang dulu yang, yang pemikiran sampai sekarang masih pemikiran takfiri pun membantah mereka. Siapa ulama mereka tidak ada. Mereka anak, -anak muda semua, anak umum. Tidak ada ulama mereka yang kemudian membela mereka tidak ada. Kemudian yang kedua, ya tadi sufahul ahlam tidak ada ulama-nya, hudathaul asnan mereka juga anak muda. Kemudian eh uh, di antaranya mem membunuh kaum muslimin dan meninggalkan orang-orang kafir. Yang mereka bunuh para pejuang. Ya, karena mereka kafirin. Kalau ditanya kalau kalian berjiat seranglah Yahudi sekarang. Seranglah Yahudi. Kata mereka enggak, kita bunuh orang-orang murtad terlebih dahulu. Murtadnya siapa para pejuang Suriah murtad. Murtadnya siapa Arab Saudi murtad. Mengerikan. Tujuan mereka masuk ke Arab Saudi untuk habisi Arab Saudi. Kalau ide sampai masuk di Arab Saudi, ya, ikhwan apa yang terjadi? Pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Pasti ada yang bela mereka ada yang pasti bela Arab Saudi. Orang akan mudah terpukau dengan Abu Bakar al-Baghdadi ini. Bagaimana penampilannya sederhana. Nyuna, jenggot, kemudian mantap ya, Orang kena langsung terpedaya. Satuannya lagi Arab Saudi. Oh, gini modelnya. Ya dia ikut serang Arab Saudi aja. Ya, pertumpahan darah tidak bisa, bisa. Bagaimana muhaji, bagaimana umrah? Bahaya kalau sampai mereka sampai ke Arab Saudi. Mengerikan. Kerana mereka mudah sekali mengkafirkan orang di luar mereka yang tidak baik sama mereka dikafirkan yang membunuh bangga membunuh kaum Muslimin di antara mereka. Kemudian yang, yang ketiga di antara kesalahan mereka adalah dampak buruk yang mereka timbulkan. Dampak buruk yang mereka timbulkan sekarang orang-orang yang berjenggot dituduh ISIS. Tapi saya kemarin getuh, ditelepon beberapa hari yang lalu ditelepon oleh seorang polisi dia mengatakan Ustaz saya dipandang sama komandan. Karena dia jenggotan dia paksa luaraja jenggot. Kemudian dia bilang kamu ISIS ya. <laughs> Polisi dia bilang ISIS sebenarnya. <laughs> Tapi jadi bahan lelucon bosnya orang jenggotan dia enggak apa-apa. ISIS. Ya. Jadi akhirnya Islam jadi bagaimana orang kafir yang masuk Islam ni akhirnya. Antuk bayangkan ada orang kafir nonton film ISIS. Jenggotan nyembelih jenggotan dan nyembelihnya bukan pakai pisau yang tajam, pisau yang agak tumpul. Kalau katakan kita kalau nyembelih pakai pisau yang tajam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa liyuhidda ahadukum syafratahu wa yurisaf dzabihatahu. Artinya seorang kalau ingin nyembelih tajamkan pedangnya pisaunya supaya menyenangkan apa memudahkan yang disembelih. Oke okay, kalau dia mereka nyembelih sebagaimana hukum hat di penggal sekali mut bukan digorok seperti apa kambing begini dengan pelan-pelan gini. -pelan mengerikan. Mengerikan mereka orang ISIS. Tolong saya katakan kalau ada orang kafir non muslim lihat seperti itu gimana kira-kira masuk Islam atau tidak? Oh ini gimana sangar orang Islam kayak gini. Tidak punya peri kemanusiaan, bunuh manusia seperti hewan temannya sendiri dibunuh, maka berbagai macam buruk sangka kepada agama Islam. Ini dampak yang buruk. Dampak yang buruk yang lainnya, akhirnya dakwah sunnah menjadi ejekan. Ada sebagian tempat dilarang sebagian tempat ya, yang tidak menghentang dakwah salaf mengkait-kaitkan salaf dengan apa? ISIS dan sebagian daerah-daerah terprovokasi dengan hal ini. Kenapa? Syiah bermain sekarang ini. Menjadikan ISIS sebagai isu untuk mengkait-kaitkan dengan dakwah sunnah sehingga orang sunnah dianggap ISIS, dituduh-tuduh dikait-kaitnya dengan ISIS, padahal tidak ada hubungannya kemudian diantara dampak buruknya, Siyah mulai hilang mulai yang tersebar bahaya Isu ISIS, ISIS. dibesar-besarkan, padahal ISIS jumlah mereka sedikit, Siyah lebih banyak masyarakat mulai berpaling dari bahayanya Siyah, menuju bahayanya apa, ISIS dan dikait-kaitnya dengan orang-orang yang berpenampilan semua kemudian katakan dampak yang mereka lakukan, besar kemudian orang-orang Islam yang tinggal di minoritas di negara-negara kafir semakin terdesak, semakin apa namanya sulit hidup mereka Padahal kita tahu betapa banyak Islam tersebar Di daerah-daerah kafir dengan dakwah dan kelembutan Banyak sekali orang berbun-bunung masuk Islam Di Amerika, di Perancis, di mana-mana Orang Muslim dengan kelembutan Ya Allah tidak mesti, kondisi kita harus perang terus, tidak mesti Jangan adanya disini Menimbulkan banyak kumulorata Mereka ya, kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala Memberi hidayah kepada mereka ya, Semoga atau menyelesaikan Fitnah yang mereka timbulkan Ustaz, anda mau tanya tentang kitab Tafsir Al-Quran yang paling baik yang untuk para pemula, Karena saya bilang tafsir yang paling baik adalah tafsir bagi pemula adalah tafsir Syaikh Durman bin Asrasyadi. Tafsir Al-Karimir Rahman. Ini tafsir indah sekali. Saya nggak tahu kalau saya baca bahasa Arab indah sekali, tapi kalau terjemahkan saya nggak tahu jadinya kayak apa. Namun saya yang saya lihat ini tafsir yang paling baik. Tafsir. makanya kalau baca tafsir terkadang pun pakai perasaan. Kalau kita lewat-lewat gitu saja, kayaknya nggak ada nilainya. Tapi tafsir ini dari sisi. Kalau saya baca bahasa Arabnya sangat indah sekali Makanya saya kalau baca tafsir tidak serak Kecuali saya baca tafsir Ibn Katsir, Tafsir Asa'adi dua ini tidak tidak susah untuk saya tinggalkan Yang lainnya pelengkap Yang lainnya seperti tafsir Al-Qurtubi Tafsir Al-Baghawi Kemudian terkadang saya mengambil tafsir uh, Misalnya uh, Adwa'ul Bayan karangan kadang Syekh Muhammad Al-Singkita Rahimahullah Ta'ala Tapi yang paling utama bagi saya Tafsir Ibn Katsir dengan tafsir Asa'adi Tafsir Ibn Katsir dari sisi riwayat-riwayat Tafsir tafsir Asadi dari sisi faedah-faedah luar biasa kalau ada faedah-faedah disebutkan. Eh Juan, saya, eh, saya mohon lain kali kalau ada teman-teman yang nulis pertanyaan jangan pakai tulisan nyambung. Saya kurang bisa ini. Ya. Tulisan tulisan tempo dolowe itu susah saya. Saya pengin tulisan yang modern ya. Saya tidak pernah belajar tulisan begini. Makanya saya kadang baca ini bacanya apa bingung saya. Mohon maaf saya tidak mampu untuk baca tulisan begini ya. Maka tolong tulis yang yang pisah-pisah hurufnya. Saya tidak biasa. Ini kekurangan saya, bukan kekurangan penulis yang tulis pin tercanggih. Demikian saja para hadirin dan hadras yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian kita pada kesempatan kali ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambah keimanan kita dan semoga kita meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberi anugerah husnul khatimah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wabilahitabik hidayah. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam strata apapun dalam tingkatan kehidupan apapun semuanya adalah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 kita mengenal langsung bagaimana perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana praktek Nabi terhadap ayat-ayat yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah bagaimana akhlak Rasulullah Sallam. Makanya saya punya pengajian khusus mungkin Antum sudah pada pernah melihat judulnya Muqjizat Akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya katakan demikian? Karena seluruh akhlak Nabi merupakan muqjizat. Muqjizat Nabi banyak. Muqjizat Al-Quran. Muqjizat Isra Mi'raj. Muqjizat air keluar dari tangan jari-jari beliau. Di antara muqjizat Nabi akhlak beliau alaihi salatu wasallam luar biasa akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam rekan saya kasih contoh saja yang sangat sederhana dalam kajian saya tersebut saya sebutkan nabi tidak pernah mencela makanan ma'a an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad ini stahahu akalahu wa in karihu tarakahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali kalau dia suka dia makan kalau dia tidak suka dia tinggalkan ya siapa di antara kita tidak pernah mengomentari makanan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 Luar biasa dan yang menajib mengsebutkan dalam kajian saya tersebut ketika Nabi diminta untuk berkomentar ketika lah Nabi Rasulullah SAW bersama Khalid Ibnul Walid kemudian makan dobnya dob adalah uh, kadal padang pasir ya maka Khalid Ibnul Walid makan dob dengan begitu lahapnya, sampai disebutkan Marok air dari kuah dob tersebut mengalir di jenggot beliau makan dengan lahap Nabi cuma ngeliatin saja maka dia bilang wahai oh, Rasulullah haram mahu apakah haram kau tidak makan kenapa kau tidak makan sekarang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 Saya Nabi masa dikasih kadal, Dia Harusnya kambing dong, apa apa dong, ini kadal dikasi. <laughs> Mengeri kayak gini. Top itu terkadang dipotong masih jalan ya. Terkadang di. Ya. Oleh karenanya, oleh karenanya masa saya Nabi Salaf Salam sama sekali tidak mencela makanan tersebut. Dan ini akhlak mujizat Nabi. Kan saya sudah bahas dalam kajian tersebut. saya tersebut. Tidak ingin mengulangi lagi kajian tersebut. Intinya setiap akhlak Nabi mujizat. Ya. Bagaimana kita?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 Bagaimana akhlak mereka yang luar biasa? Bagaimana pengarbanan mereka terhadap Islam? Kaki mereka berjalan di atas bumi tapi hati hati mereka di akhirat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum yang Allah Subhanahu wa taala telah mentazkiyah mereka, merekomendasi mereka dengan rekomendasi yang terindah kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatil ukhrijat linna. Kalian umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia.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 yang mereka tidak punya jasa terhadap Islam kemudian mereka mencela para sahabat yang telah mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk Islam. Cilakalah <tuh> orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah yang kerjanya merusak Islam membantai kaum muslimin kemudian mencela para sahabat yang Islam tegak di atas perjuangan mereka radhiyallahu taala anhum. Ketika Nabi mengatakan la subuh ashabi Jangan kalian mencela para sahabatku. Para sahabat manusia biasa, mereka juga punya kesalahan. Mereka tidak maksum, terkadang terbawa syahwat mereka, terkadang terbawa emosi mereka, terkadang mereka salah berisihat. Tapi kesalahan mereka masih kalah dibandingkan dengan lautan amalan mereka, dengan lautan ke ke kebaikan mereka. فَوَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّا أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِتْلَى أُحُدٍ دَحَبَنْ مَا بَلَغَ مُدْدِى أَحَدٍ مَلَا نَصِفَه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 ...yang lemah seperti Bilal r.a. Alhamdulillah para hadirin rahmatullah Taala ...di antara fungsi kita membaca sejarah para sahabat... ...banyak fungsinya. Pertama menambah keimanan kita. Luar biasa. Kemudian menghilangkan ujuk dari diri kita. Yah, Terkadang antum disimpan dengan penyakit ujuk. Wah saya, Masya Allah luar biasa. Saya sudah berdakwah, Saya juga sudah jadi panitia. Ya. Saya ikut-ikutan nempel apa. <laughs> saya ikut nyoting. Kadang-kadang saya tak menganggap... ...yang bilang, kita, ini apa? Luar biasa. Tapi kelihatan para sahabat di kita yang tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada apa-apanya. Jangankan sahabat kita baca sejarah para ulama saja. Oleh karena peralaman menyebutkan. Sering baca di antara kita untuk tasliyah untuk menghibur diri kita. Baca sejarah uh, para para ulama. Agar kita semangat lagi malas baca tentang para ulama. Luar biasa para ulama ini. Imam Bukhari pernah makan rumput. Baca. Sering. Kita alhamdulillah makan roti, makan nasi. <laughs> ini masih alhamdulillah. Baca sejarah mereka agar kita terhindar dari penyakit ujub.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 Kisah-kisah para ulama ya, ini berapa puluh jilid saya nggak tahu ya terjemahan sudah. Kalau itu bagus di apa namanya di koleksi ya. baca. Kalau Fathul Bari ya ikhwan Fatul Bari itu buku berat. Ustaz saja terkadang baca yang gak paham. Artinya saya nggak akan merendahkan. Artinya sebagian orang yang tahu bahasa Arab aja baca terkadang nggak paham ini maksudnya. Hajar terkadang bicara tentang usul fikih tentang mustalahadis tentang rawi rawi kemudian dia baca dia nggak paham padahal dia tahu bahasa Arab. Ini bagaimana tidak tahu bahasa Arab baca terjemahan?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 Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Kita berbicara tentang Yahudi mereka mengatakan Uzair ibnu Allah. Uzair adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang orang-orang Hindu mereka menyembah tiga dewa. Lau kana fihi ma'ahitun illah perhatikan ayat Allah. Lau kana fihi ma'ahitun illallahu lafasadata. Seandainya ada tuhan-tuhan selain Allah maka hancur alam semesta ini. Bukan cuma satu. Kalau tuhan ada dua satunya ingin orangnya hidup, satunya ingin mati, apa yang terjadi kira-kira? Tuhan tadi bilang, saya mau matikan dia. Tuan, oh enggak, saya mau hidupkan dia. Ayah kita bertengkar. Siapa ya, yang menang. Kalau ter ter ter ter terjadi apa? Duel. Uh, jadi sparring. Ada tiga kemungkinan bagi orang ini. Kemungkinan pertama, dia mati dan dia hidup. Karena Tuhan ini sama-sama jago. Dia mati dan dia hidup. Kemungkinan kedua, tadi dia mati dan dia hidup. Kemungkinan kedua, dia hidup dan dia mati. <laughs> sama saja kan? Kemungkinan ketiga, dia hidup atau mati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 Ada ular, oh ini jilmaan dewa apa? Oh, ada tikus, ini jilmaan, semuanya jadi dewa. Kemudian ada lagi reinkarnasi, ada orang tidak mati. Orang tidak mati. Dan saya tanya sama orang Hindu tersebut, bosnya kalau orang sudah meninggal, dia akan berpindah pada tahapan berikutnya. Maka mereka pun membuat strata seperti apa? kasta, waisa, sudra, kestatria dan Brahmana. Yang bos kasta apa? Kasta Brahmana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 Makanya di awal-awal buku-buku Buddha Itu tidak ada mengatakan Buddha sebagai Tuhan Nanti belakangan baru orang-orang Buddha belakangan Mengangkat Buddha sebagai apa? Tuhan Dia manusia kok jadi sembah Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Masa logikanya bagaimana? Buddha belum lahir alam semesta sudah ada Kemudian dia lahir belakangan kok jadi Tuhan Mencipta alam semesta? Tidak masuk akal Belum antum lihat orang-orang yang menyembah Matahari Ya, akhir otak mereka Masya Allah Akhi mereka tinggi Orang Jepang masih kecil sudah bikin robot Kita masih kecil masih main-main mereka bikin robot Tapi yang mereka sembah apa? Matahari, kemana otak mereka Kemana IQ mereka Oleh Mereka saya katakan Kalau barang siapa yang merenungkan Tentang ini saja keindahan Islam Dari sisi akidat, maka dia semakin Bertambah keyakinan, bertambah keimanan Bahawa saya agama Islam benar-benar dari Allah subhanahu wa ta'ala Belum antum bicara tentang adab-adab Islam Adab suami dengan istri ada bertetangga luar biasa Islam menjelaskannya dengan sempurna. Kemudian juga masalah e, muamalah dijelaskan secara detail. Antum tidak akan dapatkan dalam agama-agama yang lain. Antum tidak akan dapat. Berikan dengan mentaamuli atau mempelajari tentang keindahan Islam akan menambah keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diantara hal yang bisa menambah keimanan yang beberapa. Yaitu takamul fi ayatillahil kauniyah. Yaitu memperhatikan tentang keagungan alam semesta ini. Sanuri sanurihim ayatihil afah kwa fi amfusihin hatta yataba'inalhum yata annahu alab. Kami akan tampakkan kepada mereka ayat-ayat kami di afah di segala penjuru dan pada diri diri mereka agar mereka sadar bahawa Allah adalah yang maha benar. Jadi ayat-ayat Allah ini kalau kita perhatikan. Ya,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 apa? Afara'aitumul ladina tash- afara'aitumul ladhi alladhi tashrabun? Antum anzaltumuhu minal muzni am munzilun? Tidakkah kalian melihat air hujan yang turun dari langit yang kalian minum? Apakah kalian turunkan dari awan ataukah kami yang menurunkan? Lau nasya'u ja'alnahu kalau kami berkenan kami jadikan air hujan tersebut asin Allah berkenan jadi asam. Kalau air hujan turun jadi asin gimana kita mau minum? Dan yang menajukan ya ikhwan air hujan turunnya berapa juta butiran air hujan. Tapi subhanallah air hujan tersebut jatuh pada tempatnya masing-masing titik sudah Allah takdirkan tempatnya. Kalau semua titik tadi gabung di atas langit gabung jadi satu kilo habislah kita mampus. Namun ini tidak dia tidak bergabung tidak tes tes subhanallah. Siapa yang bisa melakukan demikian Allah subhanahu wa taala. Antum lihat tentang wa fi anfusikum afala tabsirun. Ini paling penting tentang masalah dokter. Dan pada diri, apakah kalian tidak bisa melihatnya? Orang sekarang kalau membuat jantung palsu, sekarang mati. Yang asli ciptaan Allah luar biasa. Tapi bisa bikin ginjal. Sudah ada ginjal palsu atau belum? Kalaupun ada paling tidak sesuai seperti ginjal manusia aslinya. Luar biasa, rumitnya. Mata ini bagaimana bisa bikin mata ini? Lihat bagaimana Saya masih ingat guru saya di uh, waktu di S3. S3. Dia sering bilang tentang air, dia bilang, Bagaimana dia membantah orang-orang Dia mengatakan orang-orang itu gimana Mereka mengatakan semua terjadi kebetulan Ya ikhwan coba diri ente Lihat badan ente, ente jantung di dalam Di bawah tulang yang kokoh Kalau kebetulan jantung kan bisa di luar misalnya Kalau seandainya Allah ciptakan jantung di luar Ada yang jengkel sama ente langsung dia pejen <laughs> Kita ketawa sekelat kata dia Kalau jantung ente di luar ada yang jengkel sama ente Dia langsung cerut, mampus ente. makanya Allah jadikan jantung bagian apa? Bagian dalam <laughs>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 Salat saja kalau dua rakaat dikerjakan dengan ikhlas dan mutabahah dengan khusyuk maka akan sangat berpengaruh terhadap keimanan daripada seratus rakaat namun hambat ya, daripada seraka, serata, seratus rakaat hambat lebih baik dua rakaat namun dikerjakan dengan khusyuk dengan ketakwaan dengan keimanan akan sangat berpengaruh dengan tentang keimanan maka akan tambah iman kita sangat keras iman kita bertambah sedekah yang kita keluarkan dengan penuh keikhlasan kata nabi saw. Bosoda kau tu burhan bosnya sedekah itu merupakan bukti Bukti keimanan ke orang beriman sedekah ikhlas karena Allah tidak mau cerita sama orang lain hanya Allah yang maha tahu maka itu akan menambah keimanan Innaka lan tasjuda sajadatan illa rafa'a Allahu daraja wa hatta anka biha qati'ah tidaklah engkau sujud satu sujud saja kecuali Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan hilangkan dosa maka karenanya seluruh ibadah kalau kita kerjakan dengan keikhlasan dengan ketakwaan dengan mutaba'ah, itibak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka ini akan berpengaruh terhadap Keimanan, beda kalau antum misalnya Dalam sebulan antum puasa tiga kali Dalam sebulan tiga hari Kemudian antum punya jadwal antum sholat malam Beda orang yang tiap malam sholat Misalnya witir tiga rakaat. tidak usah banyak-banyak Tiga witir tiga rakaat setiap Ini akan sangat menjaga keimanannya Dengan orang yang tidak witir sama sekali orang yang tidak baca Quran sama sekali orang yang jarang sholat sunnah Maka akan beda adat antara iman kedua orang ini oleh kerana iklan ibillah waktu kudin azanil Allah Ya'kub, perbanyak amalan soleh, namun ingat dikerjakan dengan penuh keikhlasan dan itibak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala besulap ini saja yang saya sampaikan, yang saya sarikan dari buku Syekh Abdul Razak Abdul Jalil yang judulnya Asbab Ziyadat Iman Wanuksonihi sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini bukan hanya sekedar teori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 Maka tak dia belajar berpahala. Dia mengatakan saya akan ambil untung, namun enggak banyak banyak. Kalau suruh ikhlas terus jujur juga susah, karena saya sekolah bayar. Saya ambil untung, namun enggak banyak. Maka dia dapat pahala dari diri si, dia bersedekah dengan mengurangi apa? Dengan mengurangi uh, tarif tarif doktor tersebut. Ya. Ini sedekah ya, ya, yang yang bermanfaat bagi dirinya dan ilmu ini jadi berpahala karena niatnya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 buat islam. Misalnya saya ingin belajar ilmu, saya ingin jadi doktor, punya uang banyak supaya saya ingin bangun pondok. Ya ini mulia, ini mulia. Dia ingin hartanya di suatu saat untuk bangun pondok, untuk, untuk berhaji, untuk berumrah, Maka ini mulia di sisi Allah Subhanahu Wataala. Ustaz kalau tidak salah background antum dahulu ilmu umum. Apakah mungkin bisa mengasih ilmu dunia dan akhirat secara bersamaan? Saya rasa kalau bisa, bisa. Namun tidak spesialis. Otak kita terbatas, otak kita IQ kita terbatas. Ada orang yang ahli ini, selain ahli ini ada, tapi tidak tidak bisa maksimal. Tidak bisa maksimal. Ya. Ada sebagian orang seperti doktor, namun dia bukan doktor ilmu agama, namun dia memiliki ilmu dalam ilmu agama. Ada orang, -orang seperti ini. Ya. Contohnya seperti uh, Habib Abdul Qadir Alawi Saka'ah. Uh, Alwi bin Abdul Qadir As-Saka'ah, kalau misalnya namanya. Seorang alim yang ada di di Dammam, dia doktor, tapi doktor kalau tidak salah bidang kimia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 Zat yang maha agung yang telah menciptakan Benda-benda tersebut Kalau benda-benda ini sudah sangat menakjubkan bagaimana Penciptanya Bagaimana penciptanya Ustadz apakah tingkat keimanan Seorang mempunyai peran terhadap urusan duniawi Khususnya dalam perkara rezeki Saya katakan bahwasannya Tidak berbanding lurus Antara keimanan dengan rezeki Jangan sampai kita menyangka bahwasannya Orang beriman pasti rezekinya apa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 Ya, dia dia sudah melakukan dosa kemudian dia bertobat dia ulangi lagi jadi tujuh kali lipat. Eh, ini enggak ada dalilnya. Menurut saya enggak ada dalilnya seperti ini. Kata ada hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya uh, wa in amila biha barang siapa kutibat sayiatun wahidah, sayiatan wahidah. Kalau dia melakukan keburukan maka dicatat satu satu dosa. Berbeda dengan kebaikan. Kalau seorang melakukan kebaikan maka dicatat Sepuluh kali, sepuluh kali lipat. Tapi kalau dosa tetap satu. dia antara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 maka jangan diceritakan, tutup. Jangan ada yang tahu. Karena sebagian orang terkadang dia apa namanya? Uh, saya sering alami, orang datang ustaz saya pernah berzina. Jangan cerita begitu. Tapi saya, uh, jangan jangan bilang saya, bilang ada orang berzina. Karena saya ada orang Mesir juga datang ketemu saya orang Mesir. Jadi, ya, Syekh, saya uh, berzina dengan dengan istri saya. Loh, berzina dengan istri bagaimana? <laughs> Silahkan jangan ceritakan, tapi saya mau ceritakan Saya berdiri dengan istri saya. Loh bagaimana bersinam istri? Istri bukan bersinam. Enggak dulu Waktu kita masih tunangan saya bersinam. Sekarang jadi Istri saya. Saya merasa gini gini Jangan cerita sama Allah. Nggak usah cerita Bilang kalau mau tanya, bilang ada orang bagaimana Kalau orang begini-begini begini. Jangan ceritakan dirinya. Allah sudah tutup aibnya Maka jangan dia buka apa? Aibnya. Ya. Ada cerita Lujuh tentang seorang Ustaz yang cerita sama saya. Ustaz tersebut Di Jakarta. Dia cerita, ada seorang Ikhwan yang sudah ngaji. Datang ke pengajian jadi dia bilang, "Ustaz, saya berdosa dan saya mau bertobat. Saya sudah bertobat tapi saya ragu Allah ampuni saya." Kata kata ustaz, "Enggak, engkau bertobat Allah ampuni, enggak usah. Jangan ragu." Tapi saya ragu, Ustaz. Saya mau ceritakan sama antum. "Enggak, enggak usah cerita. Allah Maha Ampun, pengampun. Enggak, enggak kalau saya enggak cerita saya enggak serak." Yaudah cerita, apa-apa dosamu? Saya berzina, Ustaz. Oh, berzina, merampok, membunuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh saya mau cerita, Ustaz. Saya belum serak. Mau cerita apa lagi, saya berzinah dengan Tidak usah cerita, Allah ampuni usah cerita. Tunggu ustaz, kalau saya tidak cerita Saya merasa belum ditampuni oleh Allah, ya sudah cerita Kata dia, ustaz saya berzinah dengan si kulana Kulana ini ustaznya kenal Kurang ajar, kata ustaz <laughs> Kata ustaz, kurang ajar Allah ampuni, saya tidak Kata ustaz <laughs> Kata ustaz, ikhwan, kalau ente melakukan dosa Tidak usah cerita-cerita, sudah -cerita, tutup Allah tutup arwat ente, tidak usah ente cerita sama Orang lain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 intinya ada kiat-kiatnya bagaimana merubah. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهِ Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menjadikan dia penyambang. Makanya dalam satu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, dalam satu riwayat, Rasulullah SAW mengatakan, أَنَ زَئِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَنَةُ لُقْهُ Dalam riwayat, liman حَسُنَةُ لُقْهُ Aku menjamin surga istana di surga yang paling tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya. Dalam riwayat liman hasan aluquhu bagi orang yang memperbagus akhlaknya. Ini menunjukkan bahwasanya berusaha memperbaiki perangai ini dijamin oleh Nabi dengan istana di surga yang atasnya. Makanya saya katakan perangai itu bisa diusahakan. Ya. dia dahulu para sahabat ada yang perangainya buruk sebelum masuk Islam, setelah masuk Islam perangainya bisa berubah dengan tekad yang kuat.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 Abu Bakar al-Siddiq dipilih dengan seluruh para sahabat Tadinya para sahabat khilaf Sehingga diantara mereka mengatakan Kami kaum Ansor punya pemimpin, kalian kaum Muhajirin punya pemimpin Akhirnya mereka sepakat, maka mereka pun Ijma' mengangkat Abu Bakar sebagai Khalifah ya. Sekarang kita katakan kepada Abu Bakar al-Baghdari baghdadi pimpinan Siapa yang milih ente Umat Islam di dunia ini miliaran Siapa yang angkat ente Para ulama mana yang angkat ente sebagai Khalifah Apakah pembuatan Khalifah kumpul seribu orang Dua ribu orang, saya jadi Khalifah Ya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 Umar atau digabungkan antara pemilihan dengan musyawarah sebagaimana Umar terkala memilih Utsman. Umar tidak menunjuk Utsman, tetapi Umar memilih enam orang terbaik diantara enam orang tersebut, satu yang menjadi khalifah dimusyawarahkan diantara mereka ini penggabungan antara penunjukan dengan apa? Musyawarah ya. adapun Abu Bakar al-Baghari terjadi khalifah, maka tidak memenuhi persyaratan, oleh kini kita katakan ulama mana yang pernah bermusyawarah untuk memilih Abu Bakar al-Baghari sebagai khalifah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 yang tidak bayar sama saya kafir. Enak saja seperti itu. Bagaimana Islam jamaah kalau tidak bayar sama imamnya kafir. Imamnya mana dulu kita lihat. Pantas enggak jadi imam. Modelnya kayak apa? Tahu bahasa Arab enggak? Hafalannya mana? Tahu-tahu menjadi dirinya imam. Deklarasi dirinya imam kalau tidak bayar sama dia kafir. Eh, subhanallah imam dan iman dan kufuran digantungkan sama orang modelnya seperti ini. Rugi. Menggantungkan iman dan kufuran kepada khalifah-khalifah bayangan seperti ini. Kemudian jadi khalifah mana wilayahnya?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 Itu pun salah. Australia kok gubernur Australia itu benua. Masa pimpinannya gubernur, keliru. Namun karena pembagiannya enggak teratur, jadi Australia pimpinannya gubernur Australia. Tapi dia bilang bagaimana gubernur enggak punya rumah. Kata, Saya punya rumah enggak ada dikatakan gubernur Australia rumah enggak punya. Sekarang dia sudah sadar, Alhamdulillah, malah membantah pemikiran-pemikiran mereka. Artinya Khalifah sudah banyak sebelum Abu Bakar Al Baghdadi maka mana yang lebih utama? kita bilang masing-masing menganggap dirinya paling utama pendirian khalifah tersebut tidak sesuai dengan aturan Islam ini, kemudian yang anehnya kalau memang bisa bikin khalifah seperti itu dengan model begitu, maka saya katakan para pejuang yang ada di Suria Jaisul Hur, Yabba Hanusra dan teman-temannya lebih utama untuk mendirikan khalifah Abu Bakar Al-Badari masih baru mereka lebih banyak dan lebih lama dan lebih lama berjuang melawan Bashar Asad mereka lebih utama untuk mendirikan khalifah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 di antara ciri-ciri Khawarij yang Rasulullah SAW sebut wasallam sebutkan dalam hadis-hadisnya adalah sufahaul ahlam mereka orang bodoh, hudha taul asnan mereka anak, -anak muda, yaqtuluna ahlul islam wa yadauna ahlal autan mereka mudah orang islam meninggalkan orang-orang kafir. Ini terkumpulkan pada orang-orang Khawarij, mudah mengkafirkan kaum muslimin. Kita bilang mereka anak-anak muda, siapa di antara mereka orang-orang tua enggak ada? Antum cari mana ulama yang ada di ISIS? Enggak ada. Semua ulama takfiri seperti Ayman al-Zawahiri yang pemikiran takfiri mengkafirkan Arab Saudi, ini pemikiran takfiri. Jibin syekh, syekh yang dulu yang berpikiran sampai sekarang masih pemikiran Takfiri pun membantah mereka. Siapa ulama mereka enggak ada. Mereka anak, anak muda semua, anak umum. Enggak ada ulama mereka yang kemudian membela mereka enggak ada. Kemudian yang kedua, ya tadi su sufahul Ahlam tidak ada ulama nya, hudhata ul asnan mereka juga anak, -anak muda. Kemudian uh, di antaranya mem membunuh kaum Muslimin dan meninggalkan orang-orang kafir.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 Nyunah, jenggot, kemudian mantap ya, orang kena langsung terpedaya. Nah, Satu yang lagi Arab Saudi, oh gini modelnya, ya dia ikut serang Arab Saudi, tidak, tidak, tidak. Bagaimana mukjiz, bagaimana umrah, bahaya kalau sampai mereka sampai ke Arab Saudi, mengerikan. Oleh kerana mereka mudah sekali mengkafirkan orang di luar mereka yang tidak baik sama mereka dikafirkan yang membunuh, bangga membunuh kaum Muslimin di antara mereka. Kemudian yang yang ketiga di antara kesalahan mereka. Adalah dampak buruk yang mereka timbulkan. Dampak buruk yang mereka timbulkan. Sekarang, orang-orang eh, yang berjenggot dituduh ISIS. Ya. Tapi saya kemarin ditelepon beberapa hari yang lalu. Ditelepon oleh seorang polisi. Dia mengatakan, ustaz saya dipanggil sama komandan. Karena dia jenggotan. Dia paksa lera jenggot. Komandannya bilang, kamu ISIS ya? <laughs> polisi dibilang ISIS. <laughs> Tapi jadi bahan lucuan. Bahasanya orang jenggotan, dia tidak apa-apa. ISIS. Ya. Jadi akhirnya Islam jadi...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 Mungkin kalau dia mereka nyembelih sebagaimana hukum had dipenggal sekaligus. Bukan digorok seperti apa. Kambing begini dengan pelan-pelan. Mengerikan. Mengerikan mereka orang islam. Oleh itu saya katakan, kalau ada orang kafir, non-muslim, lihat seperti itu, gimana Kira-kira masuk Islam atau tidak? Oh, ini gimana? sanggar orang islam seperti ini? Tidak punya perikumanusiaan. Bunuh manusia seperti hewan temannya sendiri dibunuh. Maka berbagai macam buruk sanggar kepada agama islam. Ini dampak yang buruk. Dampak yang buruk yang lainnya, akhirnya dakwah sunnah menjadi...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 Dibesar-besarkan padahal ISIS jumlah mereka sedikit, CIA lebih banyak. Masyarakat mulai berpaling dari bahayanya CIA menuju bahayanya apa? ISIS dan dikait-kaitan dengan orang-orang yang berpenampilan sunnah. Saya katakan dampak yang mereka lakukan besar. Kemudian orang-orang Islam yang tinggal di minoritas di negara-negara kafir semakin terdesak, semakin apa namanya sulit hidup mereka.